Thank you. komma till Podcast Select avsnitt 14. Vi är tillbaka efter en kort paus men ska försöka hålla det någorlunda regelbundet framöver. Det har blivit mycket med folksfamiljer och jobb och massa andra grejer men vi har ursäkter varje, varje gång. När det, här... det finns ja. alltid ursäkt. ja. Men vi ska nog kunna lyckas lösa det med i alla fall varannan vecka, om inte var tredje i alla fall. Eller så är vi late, <skratt> så jävla enkelt, är det är Vi brukar ja. ju inte lova någonting utan den kommer där Nej, det är målet i alla fall. Vi, ja. vi, vi lämnar det där i alla fall. Ja. Då, vilka är här? <skratt> med mig har som vanligt exilblekning i Bonråger. Hej, mm. mm. mm. du dricker kaffe, ja. Hej. <skratt> du du sitter, både sitter i köket och dricker kaffe. Ja, precis. Det är hej. hej, hej, hej. Uh, och den roterande stolen, känner kändisen Linus yep. uh, Som jag tror har det där med roterande stolen För han sitter här och snorrar runt som ett barn Så när han har snorrat klart så kan vi fortsätta med podcasten Eller vi sitter på glass, eller vad han gör Aprikoskren faktiskt <laughs> Aprikoskren <laughs> med vid namn. <laughs> ja, det är det uh, Om vi ska bara ta lite snabba nyheter innan vi går vidare Uh, I och med att jag inte vet inte hur lång tid det tar att klippa här så många nyheter kanske inte är så nyheter längre. Men det är ändå värt att diskutera det. Uh, Första Anchorage 4 försenat till uh, våren 2016. Och ska jag vara ärlig så att jag hade hoppas på att det skulle komma i år. Där, där fanns ju inga indikationer att det inte skulle komma. Men uh, de behöver ett halvår till. Och, med tanke på hur uh, mycket sönder spel vi fick förra året så har inga som helst problem att vänta ett halvår till på. Yeah, det är ett hälsotäcke, med det är där. Ja. Vi kan inte släppa det, vi väntar. Nej, vi så, vi med tanke på hur, vänt, hur många som vill ha det spelet så är det bara att jobba på De kan lika gärna vänta till slutet 2016 när det är talat i så fall. Nu kommer jag inte höra det. När, måste ju bli bra. När Chat 4 kom, eller 4, äh, 3 kom. Det är väl äh, Roger du som har minnet i huvudet. <här> Nej, det vet jag inte, men vi äldre, säga, om, om, ni, om ni går tillbaka till det var mitt första avsnitt, jag var med så ska ni se att jag, jag, för, jag redan då förutspådde att det här skulle bli för sent 2016, och det var ingen, ingen annan som höll med mig. Nej. Lyssna det... på det, lyssna mm. på det. Jag <laughs> vi vill bara säga det, var, uh, ja, det, jag vill bara ha sagt det. Säga. Ja. Jag är fan skitnöjd, alltså det är tråkigt att det är försenat, men jag är skitnöjd med att jag hade rätt med sånt, jag brukar aldrig <laughs> Psychic. ja. Ja, ja, jag blev lite svårare det släpptes... Uh... Var det elva va? Nej, sju. Ja, sju. Alltså, har vi väntat så länge så, kan, så gör jag inte ett halvår så där, jättemycket. Jag nej. har inga som helst problem med det om det innebär att vi får ett bättre spel. Så, nej. Låt det komma där mellan april och juni nästa år. Den stora vinnaren det hela är ju Tomb Raider, om inte det blir försenat. Nu har den ju ingen som helst konkurrens i höst mm. från Uncharted. charteren. Så att det blev förhoppningsvis så kan det sälja mer. Tror ni det spelade in någonting att de gjorde så? Att det var ett lättare beslut att skjuta varm nu för att Tomb Raider skulle släppas i Xbox ungefär? Nej, det tror jag. jag skulle så fall säga att Tomb Raider skulle flyttats. Okay. För, för mig är ju så en mycket större, SPC med Tomb Raider. Ja men alltså Uncharted är en stor serie bland oss som vet vad det är Men det är många, jag har jättemånga som inte har en aning om vad Uncharted är för någonting För nu får du tänka att vi är ju, alltså man säger vi är ganska insatta Men det är ju väldigt många icke-insatta som inte har en aning om vad Uncharted är Men de vet ju vad Tomb Raider är, Eller jag, skulle... är. jag vet vad Uncharted är, även om jag inte har spelat något ja, Nej men för jag har fått förklara För att jag skaffar en PS3 i slutet av, liksom av ja. livet på den så att vi bland bland om man säger bland oss som är insatta så är jag så att skitstort alltså det är det verkligen så men alltså jag jag vad alltså tänker lite jämföra med just Tomb Raider hur många som vet om ni förstår vad jag menar är, jag, men jag, alltså jag, så... har man har man kollat lite lite lite spel på det där internet så vet man att <laughs> då har man stor koll på hur stort Uncharted är det är, överhuvudtaget. Ja. Det, det öppnar ju upp lite också för att eh, de här ryktena som har gått som jag hoppas är annat att vi får Uncharted Remaster Collection ett av två och tre igen. Eh, det tror inte jag den kommer i, i redan höst men jag, det här får du gärna göra för att jag spelar mer gärna om alla tre spelen. Det kan vara något att se redan på E3 och säga ja det kommer i Ja, det skulle, inte, det skulle inte vara. för jag, jag skulle tro att det teamet som eh, gjorde Last of remastern hoppade på Uncharted direkt nästan. Ja. Eh, det börjar inte, bör inte vara så jättemycket folk för att göra dem och Det är väl egentligen bara en Uncharted ett som behöver mest tillsyn ja, för att fixa det till. Det känns som att dagen hade behövt någonting i alla fall i, eh, i, i vinter liksom för att hålla hypen uppe. Alltså det är ju hypat det då, men jag menar för att liksom ändå ja, hålla det igång. Ja, det... samtidigt är det må väldigt många som gick från Xbox 360 till uh, PS4. Och som inte har spelat uncharted precis som det var många som inte spelade Last of Us. Ja, precis. Uh, så att det, det känns ju logiskt att ta en sån trilogi och släppa innan uh, nya versioner kommer. Precis som uh, en Gears of War-collection, det är bara, känns lite som en no-brainer innan nya Gears of War. Halo kom ju förra året med collection, nu innan nya Halo, att... Men det känns, nu börjar jag tänka lite här, alltså det, det släpps så mycket Remastered. Alltså och sen så sitter de och säger att det är inte värt att göra en maskin bakåtkompatibel för det är ingen som spelar spelen det får inte riktigt det får... Ja men det är så, det är därför de inte har använt alltså bakåtkompatibiliteten. Ja, ja, men nu, du, nu kan du säl nu kan du sälja en ny version istället. Jo, ja, men vad kostar det Alltså det kostar ändå pengar. Jag vet inte riktigt vad de, vad som, vad de tjänar på att göra. Ja, Nej, jag förstår det. Ja. Uh, det går de... inte riktigt ihop Däremot går det ju riktigt att Sony håller på att jobba på emulering för PlayStation 21-spel till ps 4 Och det är i så fall att man köper dem digitalt som man gjorde på PS3. De här PS1 Classics. Jo, men och... det är inte de vill ha. Nej, men det är ändå ett steg i rätt riktning. kan du... PS1 ska inte vara något som helst problem från PS4 att emulera. Jag hoppas att de får igång emulering på PS2 också. För det var många PS2-spel jag gärna spelat om. Ja, jag ägde aldrig en PS2 så jag har jättemycket spel att ta igen på den. Så att jag hade gärna jag hade sett att det hade kommit gärna till, till PS-vitan också för den delen. Ja, om den vita är tillräckligt kraftfull för det. Men det är i så fall, att du kan ju streama det till vita från PS4 ja, ja, Som men ett det... alternativ. Ja, ja, det skulle man kunna Men ville du ha helt clean den emuleringen? du ha någon slags improved upplösning? Alltså, ja. Alltså, ja. Alltså, Vilket är, att är lite det... svårt om man ska emulera rakt av. Ja, det är ju... Många, många, som... många PC-spel har ju är, har inte åldrats väl. Rent grafiskt. Men man vill ändå inte ta bort alldeles ja, är så typ mycket bara, Det är väl typ bara Spyro the Dragon som har åldrats jävligt bra fortfarande. Ja, jag kan inte det tänka mig. mig. Och, jag, och jag, håller med på, spelen. Jag, jag håller på att spela igenom Crash Bandicoot-spelen Bandicoot nu på min vita. Och de ser faktiskt jävligt bra ut fortfarande. Något idag också där, by the way. Ja, men jag tror det är, när du har mer du skulle säga mer teknografik, men det var väldigt mycket på de också men Det är viss artstyle som åldras lättare Aha. än annan. Jag kan inte alltså, gå tillbaka och spela med Metal Gear Solid 1 nu. Det är, och lägga liksom Resident Evil 1 lätt originalet. Det är, Pixelfest, så det står härliga till. Det... Nej. Så tror jag så... Nej, det vill jag nej. inte. Men det har i alla fall rätt i håll. Men jag håller med, Roger, att först går de ut och säger att nej, det är folk det. vill spela de gamla spelen sen släpper vi remaster efter remaster. Sen den andra sidan så remasterna som har kommit har ju varit på de stora titlarna. Ja, att... men det är ändå. Alltså, nu släpper de en remaster på God of War 3. Alltså, de andra spelarna. Jag förstår ja, inte men... riktigt hur de, hur de har tänkt där. Ja, men jag skulle tro att det har fått bygga upp hypen inför uh, nya God of War. Uh, det, det är ja, lite men då lustig. skulle de ju ändå släppt en hel, alltså det är ju ändå, ändå en story. Det, det börjar ju inte med trean. Nej, då skulle du ju släppt och en, en trean. Ja, precis. Det, det förstår jag inte riktigt heller med på varför de äh, jag, jag spelar gärna trean igen det där, men jag, jag, jag försöker bara se utifrån hur de tänker. Trean är väl enklast att putsa upp, antar jag. Ja, det är väl den som ligger närmst. Ja, men alltså då, då så sitter de och nu är än en gång ett PSP-spel. Så har de precis gjort om till PS4. Ja, vi kommer in på det lite senare. Och ja. vi tar den sista nyheten här. Kojima lämnar Konami efter Metal Gear Solid är klar. Det är lite lustiga här är att Kojima är ju fortfarande kvar i hela produktionen av Phantom Pain. Men uh, Kojima Productions, som, uh, för, deras London-företag uh, som har startade upp uh, förra året heter nu inte Kojima Productions längre utan nu är det Konami London Studios någonting. Och sedan har de tagit bort Kojimas namn från all marknadsföringsmaterial Box boxart för uh, uh, Metro Solid uh, Phantom Pain. Vilket är lite lustigt för ni är fortfarande med i projektet och det är fortfarande det är ju Kojimas spel. Så det, det känns lite, det känns inte sådär helt okej okay att ta bort hans namn från det. Även om det är hans sista spel. Utköpt. Ja, det, det har <laughs> väl nog varit så. en liten power struggle där. Men oavsett vilket... Alltså Metal Gear, så, bara Metal Gear som namn är ju tillräckligt stort äh, brand recognition för att folk känner igen det. Du behöver inte ha Kojimas namn där för att folk ska... Ja, ah, det är ett Kojimaspel. Utan folk vet ju om att det är Metal Gear Solid. De vet ju vad det är för någonting. Men jag tycker bara det är lite... Äh, Tycker du inte är rätt åt, uh, att Kojima ta bort uh, namnet på det här sättet? Ja, det är nog något annat mer som ligger bakom där, kul skulle de inte ta ett par så allting, alltså allting följer bort. Alltså bara under någon timmes gång på internet. Allting liksom bara... Ja, Kojima är inte ens med bland listan över uh, storutvecklare stor och sånt hos Konami han, de finns, han finns inte kvar längre någonstans. Nej. Och, Men det, är, det är nog mer, ligger nog mer bakom där än vad vi vill. Ja, ja, ja visst. Det, alltså, det är ingen liten grej. Men jag, jag bara tycker det... Det känns lite olusigt att de inte är Kojima med längre. Ja, det känns kört för Konami. Ja, vad har, vad, har, vad har Konami kvar nu? Nu har ju... Nu håller de inte ens på med Dance Dance Revolution längre. De har PES. Och vad har de sen? Nej, det är det är Castlevania. Som ja. också var Kojima involverat. Ja, precis. Och sen har du Silent hills som är Kojima. Så de har inte så mycket kvar. Nej, de går väl mobil om också. Som alla andra. Ja... <laughs> Ja men det är där pengarna finns. Det är ju så. Ja alltså tyvärr, alltså i Asien så är det ju där pengarna finns. Mm. Men nej jag vet inte, det känns lite smålustigt. Men Kojima kommer, kommer inte... Ja de kan ju inte lera på eller ja det kan de ju för sig om de får ordning på det lite bättre. De har ju PES, ja precis ni sa ju PES förlåt. Ja alltså PES, PES och FIFA är ju allt totala rivaler men de säljer PES säljer ju fortfarande jättebra ändå. Ja, så de, kontra, Ska man inte underskatta Dance, eller de dansspelen heller för de är väldigt populära. Ja, men de släppte de ett eh, DDR senast. Ja, det var ett tag sedan. Det, nu är det väl de andra jävlar, vad de heter. Just Dance och från Ubisoft och var Microsoft <här> hade något. Jag men, bara, Vad har de mer för någonting att kunna ha? Psykoden? Ja, han, uh, han hoppade också av, han skapade av det. De har, ja, de har ju också hoppade, fan, av. Eller? Ja, jo, ja. hoppade av. Jo, han hoppade då. Så Det där, Konami ha inte mycket kvar, tyvärr. Jag menar, de, har, de har ju sina gamla franchises då, som du sa, med eh, Cykaden och eh, en hel del andra JRPGs, stora JRPGs back in the days, som de hade kunnat gjort någonting med. Men det känns lite som att alla asiatiska utvecklare går åt mobilhållet. Ja. Square Enix har inga pengar. Det sista projektet känns som att det blev floppa Final Fantasy 15 nu, så är det bye bye Square Enix. Förutom då som publiceringsstudio uh, uh, eller publiceringsföretag Capcom ja. har stora problem uh, vi vet att ja att bara kasta ut uh, megamann när vi har ett jättebra franchise vi skiter i att ett spel i, och så heter det blir Mighty Number no. 9 som är, gör dig ett megaman med ett nytt skal ja. Ja, det är Du så har jag... ju koll på det som backar av Mighty. Vad vad vad, vad, vad har du koll på? Jag så att uh, Number 9 <laughs> har du ju koll på som backar Spelet Det är ju i princip ett man som jag har stått upp i bara ett nytt skal Ja, ja så... nej, nej jag, jag har sagt det förut På par gånger i här podden också Men alltså, det är ju en spirituell uppföljare Det är alltså det är inga konstigheter det är, ett, det, är ett, det är ett megaman, det är lite nytt Det är liksom en lite ny tappning Det kan inte bara vara springa vänster, höger, hoppa, skjuta Det är ju inte det längre Nej, nej, men alltså Hade, hade Capcom haft kvar det så skulle han kunna brandat det som ett Megaman-spel så har de ju sålt riktigt mycket av det. Ja, det, hade, det, hade det hade ju hetat, sålt... Alltså, det ja. hade hetat Megaman number 9 eller någonting. Men det var inte den så... stilen. Du hade sålt ännu mer. Även om jag... Med tanke på hur mycket uppdelat det är i, i Megaman, Megaman X, Megaman Zero, Megaman Bat Network, Megaman Legends. <laughs> det finns ja, det är en... En hel del att välja på. Jag berättar in, Roger. Har du Nej, något? jag har... det. Capcom är ett av de skickligaste företagen tycker jag, jag vet på att göra liksom, både grafikmässigt och sådär. De gör verkligen jävligt snygga spel. Och det är synd att de inte tar vara på det på ett bra sätt. Jag menar om man kollar på, jag gillade Lost Planet-spelen, alltså utseendet till dem och så jag tycker de var jävligt coola. Um, och stora bossar och sådär. Men det är någonting, det var något, något annat som saknades. Um, men det, och, det, och det är synd. Jag hoppas verkligen att Capcom liksom stannar kvar för dem. Jag tycker att de, de behövs eh, i, i spelbranschen. alltså i, ja, Just för det här med, för, liksom med det tekniska. Ja. Så kollar man då den här listan på IPn som Capcom har så är den ju, den är ju långt mycket längre än Konami's. Capcom har ju ändå några av de största spelserien, De har ju Street Fighter som de fortfarande håller på med. Marvel vs. Capcom. Om du ska ta till fightingspel. Ja. Eh... De har Fighterspelen där, de har Resident Evil Franchisen, de har eh, se, kom på Vad är det mer de har Som är jättestort de Monster Hunter som... har de ju också ja, precis. Eh, Som jag bara sitter och väntar på att de ska släppa Utanför Nintendo Är det de som gör den nya Deep Down? eller det är inte de Jo det är Capcom också ja, det har jag har sett mycket av. Free to Play Som eh, vi såg lite på sen försvann det Sen såg vi lite och sen försvann det ja. igen det ser ut som en blandning mellan Assassin's Creed och Dark Souls. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se vad du blir av med det. Dragon's Men... Dogma, det är inte de eller? Jo, det är också Kepel. De släpper ju ett nytt sånt nu i Japan. Är... är det de som utvecklar? Är det inte de bara ut? Mm, jag tror de... Jag vet inte om de bara är utgivare. Ja, det, de. det, det, är i alla fall, det är i alla fall deras IP. Mm. Det, det kommer ett nytt sånt nu i Japan. Men skulle, skulle du komma online i västerdags, eller? Ja, det kanske du skulle göra. Jag vet inte. Jag har inte så mycket koll på det. Jag bara hört. Dragon's Dogma Dog MMORPG online. Ja. Alltså, jag, jag är pepp på det. Ja, jag älskar det. Alltså, Dragon's Dogma. Jag att alltså, spela uff, den bossfights online. <laughs> ja, alltså, alltså, Dragon's Dogma det kändes ju som att spela spelat MMO ändå med alla de här uh, tomterna man hade med sig i sitt gäng. Även om det var AI som var halvt dumma i huvudet så kan, kan man då tänka sig hur det var att de, det var ett riktigt spelare har hade med sig. Hela det spelet gick, handlade ju egentligen ja. om bossfighterna som var så jävla spektakulära så det fanns inte. Ja. Resten, resten var ju ganska med för ett sånt typ av spel. Det var helt okej okay, men alltså jag tyckte allt som allt så var det faktiskt ett riktigt bra spel. Och jag spelar gärna mer av det. Och kan man då få det online som man kan spela det med några polare så kommer vi bara säga att de blir ännu roligare. Jag fuskade lite och kollade det är. Det var Capcom som utvecklade också. Okej. Missstår du. Jag hade rätt. <laughs> Wikipedia! <laughs> ja, för De har ju ganska mycket IPN och, så, och liksom, speciellt Monster Hunter i, i, är väldigt populärt, speciellt i, i väst. Men när ja. vi är ändå inne på Capcom, ska vi ta, ska vi ta brr, eh, DMC? Bara snabbt. Om ja, de har, på... ju DM, de har ju DMC också. Ja, men jag bara tänkte... Ja, vi kan snacka Remaster. lite om det. Du... Eh, Remaster. Så har vi den avklanen vi ändå är inne på Capcom. Ja, så här kryss i den. Ja, men, du fuckar upp den. ditt schema, du får, du får en stor... Jo, det gör det, men vi fortsätter ändå. <laughs> <laughs> Nej, men vi kan väl ta det nu med här. Jag har inte hunnit spela... tagit tror eller kommer av spelet. Du vet, Roger, du är väl klar med det? Ja, jag recenserar det. Ja, ja jag säga? det är lika bra än. jag älskar det verkligen till de gamla konsolerna uh, nu är det flyter på bättre till 1080 60 eh, frames fps. Ja, ja och det är, alltså knivskarpt och uh, inget, inget minsta lag eller någonting alls jag tycker det flyter på skit på och sen uh, och sen Burgess downfall integrerat redan från början ja precis som jag det det. ingen som helst koll på vad det en eh, Ska ja, man är efter vad är efter? Ja, Aha, okay. Man får spela som Virgil efteråt. Mm. Eh, men då, yes, då, så, så Turbo Mode såklart, när man ökar farten med 20%. <laughs> vad känner för det? Medan extra herre, hardcore. Det, det, det är det, verkligen det, det, wow. Men då är det allting som ökas med 20%? Alltså, hastigheten i spelet ökar. Allt ökar. Och herregud. Med 20%, jag. så att... Ja, det kan vara rätt tufft ändå. Så, ja, det <laughs> Det, det, är finns ganska ganska, det finns ganska mycket för den som vill äh, plåga sig själv i det spelet. Det. <laughs> jag har klart klar typ det på normal. Det räcker för mig. Jag är, klar, jag är nöjd med det. Det. Äh, det är fortfarande ett jävligt bra spel. Det är ett av de bästa äh, BBC. Ett av de bästa moderna actionspelen skulle jag vilja säga. Så här kan jag slash action. Och, och inte var utvaklade. Ja, det är bara, det är bara hardcore. Eller, jag ska inte dra alla över en kam, men det känns som att det är hardcore. som Det är de som har knält på det, men det, är, det hör inte hit. Nej, men det, det är en annan diskussion. Det var designvalet och det, allt det där. Och sen innehåller det ju några av de bästa bossfighterna för, som jag har sett på många, många, många år. Alltså det finns sådana... De gör ju inte så mycket nytt, alltså, så de, så, men de känns så nya på grund av hur de, hur de presenteras så jävla coola boss i det här spelet. You're disgusting fuck-child! Ja, det är, det är sådana man fattar inte vissa grejer. Liksom, jag tänker inte... Hur man är det, spelet är ju fantastiskt fortfarande. Ja. Oh. <laughs> ja, nej Bossarna, det är värt att spela igenom spelet bara för att uppleva de bossarna. De är, de är helt underbara. Indeed. Mm. Så det kommer det ju ännu en re remaster på ett det var, det var inte om det är 3, jag vet vilken som var senaste. Antagligen är det 4. Därför att de släppte Devil till 360 och PS3, tror jag definitivt till 360, släppte de med Devil May Cry 1, 2, 3 HD-remasters. Alltså, ja, high, high Definition. Då, så det är nog Deadly Cry 4 som är på GameSoft, skulle jag tro. Ja, oh, det är det nog. Ja, den kommer ju i, i sommar, tror jag det var Eller slutet på sommaren, någonting. Mm. Mm. Äh, Vad gör med det? Var, var de ska, det I 60 fps rullade du ju redan. Jag vet inte, jag, kör, ja. jag ser ingen... Vad de var för de ska... Så jag, tyckte det att var, jag, var. jag tror att det var, det var nog... Hand om på hjärtat, det var det största huvudsaken att göra remaster. Det var, det var faktiskt att få ut DM, DMC som i 60 fps framförallt. Ja, det är också ett spel som är beroende om 60 Det var viktigare än grafiken och liksom uppdäckte textur. Det var att få ut det här spelet i 60 fps att de tar slut på det gnället. Ja, alltså jag... Jag har inga problem med Remasters, det är många re jag har ju spelat i princip nästan alla Remasters som har kommit nu. Bara för att återupplever det, men jag ser inte meningen med den dmc remastern. Inte när det är den som har släppt utan den som kommer. Men det kanske inte för att jag inte är någon DMC-fan. Jag vet inte heller vad de har gjort. Nej, det jag gillar inte, jag var inte så stor fan av det. Jag tyckte det var för mycket backtracking i det. Jag att inte alls med spelat. Du är inte här en Metroidvania-fan? Jo, om det, om det är ett Metroidvania-spel. Men det här är helt enkelt så Det måste vara sidescroller. Ja. Nej, vara side men det, det, det, alltså, om man jämför med det nya DMC så är det ju, alltså, tempot är ju riktigt bra. Det händer ju någonting hela tiden om man förs alltid framåt genom coola, snabba klipp och sånt där. Det, det är så det ska vara i, i, i ett DMC, tycker jag. Jag tycker de har gjort ett riktigt bra jobb att förnya, förnya den spelserien. Mm. Uh, om vi, nu när vi är inne på Capcom så har vi två stycken andra spel från Capcom Släppte släppt ut nu det första var en remaster som kom precis efter vi spelade in den förra podcasten uh, Resident Evil HD Remaster som är en remaster av en remake så det är Gamecube-versionen av första spelet som de har remasterat och uh, det är ju, jag anser ju, och många med också att det är den bästa versionen av första Resident Evil och jag antar att Roger håller med mig också där Klart. Det, de gjorde så mycket nytt mot det originalet. Det var nya områden, nya fiender. De skifflade om många pussel. Eh, föremål som inte var där de skulle vara. Och så på Gamecube var ju... Nej, man satt ju som ett barn då när det kom. Och, ja, det ser, alltså, for, det ser fortfarande jävligt bra ut på Gamecuben. Alltså, ja, det gör det. Det är, det är riktigt, alltså, det, ett, ett av Gamecubes absolut snyggaste spel. Ja. Uh, men nu släppte de det igen och uh, jag satt ju bara och smilade rätt igen för det, det är så fruktansvärt bra. Mm. Det är min favoritspelserie Resident Evil och första spelet ligger mig väldigt varmt och hjärtat med den här Gamecube-version för att spela om den igen. Det var helt underbart. De har inte gjort så sådär jättemycket grafiskt utan det var ju karitärsmodellarna var ju omgjorda uh, upphattade. Bakgrunden var inte mycket de har gjort med och sen då fick man välja mellan om man vill köra widescreen eller gamla 4.3. Det är lite mer ljuseffekter och sånt som var lite förnyat. Va? Det var väl i realtidsljuseffekt och sånt. Ja, det var för, det. För, för innan loopade ljuseffekter och sånt som fick. Ja, och, men det var ju... vad det med Gamecube? Nu var jag med dig att ja, du, kom du, kom du, kom du lirade det där med... Där, för, där månhuset läste sig under det där jävla fönstret. Ja, men då var det statiskt på Gamecube. Men här är det dynamiskt. Ska det vara överallt. Ja, ja. Man märker att många av skuggarna faktiskt följer en efter när man går in kvar en för Jag vet att du, du kliver in i det här rummet när du kikar på det. Du, jag bara Vänta, gå tillbaka. Backa, backa, backa, backa. Ja. Fan vad snyggt. Nu kan du ja, det var inte bara de <laughs> här små... Nu kommer jag inte ihåg om de var med i Gamecube-versionen. Var det där små dampartiklar? Eller vad? Precis, dampartiklarna som låg i vissa rum när man kom in och såg det. Lekade för det var verkligen så här, wow! Dampartikten så alltså kom när man klampade på mattorna. För det har väl det har inte varit någon städtjänst i det huset många år. <laughs> Även om... <laughs> det var lite dammigt här och där. Men det är kanske inte husets ni, ni problem. <laughs> ja. Det är konstell. Ja, det kan nog behöva hända det. Nej, jag ja. Som sagt, det var inte mycket att säga. Alltså, att recensera den här HD remarsen. det var ju som att recensera original. Det var inte... Jag gav den 9 om inte jag minns fel. Och det, det, ja, det gjorde jag nu också tror jag. Det är fortfarande det bästa spelet i Resident evil sen Handstand. Det, det är gött när de lyckas göra alltså, spel som man, som man tänker tillbaka till dem. Att de såg ut då. Så ser de ut nu. Alltså, det ser, när, man, när man började spela första Resident Evil så, så, så var det skitsnyggt verkligen. när Jag köpte det på releasen 96, var det det, tror jag. Ja, jag, jag ja. skulle ju åter. det, men... Ja. Och då, då var det ju helt... Men underbar, allting, allting på konsol som var i 3D var ju liksom, wow! Ja, ja. men det var ju, det var ju nytt, men ja, jag fick ju mm. inte köpa det på release releaset, för att det var ju någon som skulle ha det lägg. Man ja. var ju under 18 då. Ja, så, ja men man, och, sen, och sen liksom, gå tillbaka till det nu och, och liksom uppleva samma sak, att fan var snyggt det, det Man får samma känsla att det, det känns fortfarande, fortfarande gammalt, men nytt. Ja. Man får så, den samma känsla av det. Jag sitter bara och väntar på att de ska göra det på 203 också. Hade de gjort en HD-remaster i GameCube-klassen på 203 så du vet jag inte vad jag har tagit vägen. Jag kan rekommendera kolla på en YouTube-video med en kille som har gjort en remaster. Jag tror det är Unreal engine av två. Mm, jag har laddat ner det också. Ja. Den, och, den såg rätt bra ut faktiskt. Ja, jag vill inte Kapp kommer det också. Ja. Det är bara, så det är bara så att det inte blir som Square Enix. Nej, men nu, nu, nu får ni ju eller Final Fantasy 7 till PS4. An. Men vi gör ingenting med den. Vi tar PC-versionen och släpper ut. Det har stått mm. fuck ju till alla som vill ha en remaster på Final Fantasy VII. Det vill inte jag, jag vill inte påminna om det. Är det med... Nej. Och så, och, så, och så argumentet där. Va? Ja, men det är den remasterade ps versionen med alla upplösningar. Ja, men det... Nej. <laughs> Två tummar upp. <laughs> Smiling crazy eyes. <laughs> ja, nej alltså. Square Enix har ju sig ett nytt kons konsolspel också. Så det är inte något mobilspel denna gången. För var femtioelfte gången de och säger att de har ett nytt RPG på väg. Så de har ett nytt RPG på väg till konsol. Uh, Eller sa det de, var det inte bara en överraskning? Final Fantasy XII. <laughs> det? <Både. laughs> Ja, jag har inte haft något problem, för det är den jag sitter och längtar mest efter att få spela om. Jag älskade tolvand, speciellt det här eh, license board-systemet de hade. Men då ska det vara... Eh, international eh, Edition, eller? International Version, så att man får eh, Zodiac Job System också. Eh, med det. Kör vi en remaster på 13-serien också? <här> <här> vi, nej. <här> nej, det var ingen som var värt Nej, men alltså, jag älskar ju 13, men eh, jag kan inte se mig spela om det igen. <laughs> um, Nej, inte gör det. Uh, det, det första 13 uh, håller jag högst av dem um. uh, Lightning Returns skulle ju behöva en remaster För att den hade ju frame-problem uh, Om vi ska vara snälla Det märkte väl Linus också när du spelade Jo tack <laughs> Jag tror det var... lagt Lacta-serien bakom sig Nej alltså, ja. alltså de fokuserar på 15 Det är det sista de håller på med Det är där universumet så Ja men, ja, men då kan vi ta lite snack om det här demot som man fick med här på nu och vi ändå är inne i 15. Det som alla köpte spelet för? Ja, det har nog sålt väldigt många expo. Jag har inte sett någonting om spelet som alla på Instagram alla lagt upp. Åh, oh, jag spelar demot. Ingen har lagt upp någonting om själva <laughs> spelet. type köpt. Och så att titta på det. Demot var inte så bra. <laughs> alltså, det är intressant att demot det är inte en vertical slice från Spel som kommer sen utan det är en specialdemo de har, det har ju in... alltså det är satt man... ett om, område som kommer att vara med i spelet men det som händer i demot kommer inte hända i huvudspelet så det... visst, demo är ju, nu är det väl väldigt demonstration. Ja men man sätter väl inte alltså demo på ett halvfärdigt Nej. hur långt kan man komma jag vet inte om det 60% sa de senast och det är 10% sen för ett halvår sedan alltså är det så viktigt att visa upp Ja, alltså, är folk, det, ja. folk är ju så. Uh, så hypade på detta. Alltså vill verkligen ha det nu och vill ju inte se det från nästa år. Visst, alltså, Men ska de visa på. upp det så ska de visa upp det riktigt. Och det här är ju. Visst, det är fruktansvärsnyigt. Och det är, och det är en del grejer. Part tre grejer var ju fruktansvärt spektakulära också. Men det har enorma framerate problem eller inte enorm, alltså det är inte Assassin's Creed Unity klass på det, men nej, nej. man men, märker på något att... ställe så var det ju, i alla fall för mig så droppar det ju bort liksom helt <laughs> jag är ner på 4 FPS på ett ställe ja, upp det här stället fick jag inte, göra. jag fick det på mitt under en strid med massa sådana här förvuxna grisar de här med betarna ja. och så kommer ett skepp in med Imperial-robotarna med ljudet ja varje sopinen. gång man hör den då började man alltid liksom, lyssna mot fönstret för då tror man att det är soppbinen som kommer Det <laughs> låter så jävla doft på något sätt alltså kom de in och så eh, det här vinddraget då från skeppet eller de här jetmotorerna som riktar ner och så ser man ju att gräset och träden och sånt eh, svajat till och så börjar hoppar de ner och då börjar det bli riktigt slött, det var nästan diabilsklass där i några sekunder men eh, jag hade förväntat mig mer av det Visst, det var snyggt Fighting-systemet har man ju fått en, en smak av nu Jag gillade nya fighting-systemet Även om det var lite Det stund att komma in i det Men det är konstigt nog Det är väldigt visar. likt Faktiskt, det är väldigt likt Type Os ja. Fighting mer än någonting annat då. Men jag fattar inte varför de inte visar magi också Bara vapen Alltså I, I, vanliga klassiska vapen Men alltså <laughs> tror ni inte att det här är alltså, som Linus sa, varför vi väljer att visa upp ett halvfärdigt demo? Det, det handlar ju inte om demo, det handlar om att sälja ett demo på ett halvfärdigt spel. Ja men det är det. Det handlar om, det handlar om att sälja Type-O, det är därför de släpper med demo. Annars alltså, annars det, det. De inte... Och det är lite synd, därför vi kan ta Type-O. Vi, vi, vi går in på Type-O sen. Så att jag går ja. in på varför det var synd. Men jag alltså, fortfarande <laughs> demo. Det är mycket som lämnar mig blusmak på 15, men som sagt, det är alltså, mycket de Med tanke göra. på att du hade kameraproblem, liksom där att sätta target system funkar inte, det följer inte efter. Kameran hittade alltid åt fel håll. Och det var liksom... och då väldigt många gånger att kameran hamnade bakom väggar. Alltså, liksom, alltså, har man targeting, då borde det vara lite centrerat på något sätt, så man får se vad man gör. Ja, man, man kan ju tycka det i alla fall, men... Men, nej, alltså, men vi, fight, om vi tar Fight System, vad alltså, som var positivt, det visar ju en jävla potential. ja ja gör alltså, jag det. Alltså, putsar dem lite mer på det, som jag hoppas, det, det var ju bara ett demor, så att... Sen så vet vi inte hur gammal den här koden är. Det vet vi inte heller. Så... alltså äh... sagt, det, det har ju stor, stor, stor potential, men det kan vi ju se om allt. Ja, <laughs> nej men alltså, för att, alltså det, det känns som ett moget Final Fantasy. Uh, det, är, det är inte det här uh, alltså det känns inte som de trampar i, i 13 uh, trilliga utan det känns frävt på något sätt ändå mycket av det kan jag se på grafiken också att det uh, känns lite mer verkligt troget men uh, det är nu som Roger säger att det, det är ju perfekta sättet för att uh, boosta försäljningen av typo det, det smartaste du kan göra det är slänga med demo på 15. Ja, det var så sån vilket spel var det? det? Var det Zone of Renders som hade med Magic Metal Gear 2? Ja, jag tänker Tanker som var med där. Och Zone of Renders är ju ett väldigt nischat spel. Men där, det sålde nog en hel del på grund av det Demot. Det var liksom att God of War Ascension för, för två år sedan. Där fick du Demot till Last of Us. Nu, nu säljer ju säkert Garage rätt bra själv, men ett demo på Lossos är ju en bra säljare också. Och det var väl tre veckor och sånt innan Lossos skulle släppas i butik. Och där gjorde det ju, sa något eh, lite underligt. För att det enda sättet att komma åt det demot det var att du hade garage skivan, så det var ingen kod eller sånt du kunde sälja på eBay för eh, 8000 kronor. Som, som vi har sett med andra koder till demon. Men om vi ska ta Type-O type nu när vi ändå är här, mm. uh, Type-O släpptes på PSP först uh, bara i uh, landet där solen går upp, I uh, Japan. Kom aldrig uh, och satt till västvärlden. så att det. Är och det här, ett... var, det här var, det här var, i 2011 va? tror jag släpptes nåstans. jag har ingen koll på när det kom, men nu kan du stämma nåt intill omkring? Uh, och det är, ju ett spel som har blivit, som har varit väldigt efterfrågat att släppa i väst. Av uh, Final Fantasy fansen. Även uh, om det bara skulle vara det PSP PSP eller vita portning Bara får hit det. Och nu är det egentligen här i på PS4, bit och PS3 vad är det va? Eller det är bara PS4, det ja, bara PS4. Okej. Okay. Ja, är... ja det är mycket möjligt. Uh, jag bara skulle inte varna mig om man slutar på alla tre, ändå. Uh, type Typ på, ja. Gick in med något. Jag har inte kommit så här jättelångt. Jag håller fortfarande på att försöka reda ut storyn i början. Och den är lite luddig att försöka hålla grepp på allting som förklaras, för det är väldigt mycket i början. Jag har hört att man inte kan, liksom, man får, alltså att det inte går att hålla reda på det i början. Man, liksom, för det är så mycket karaktär att hålla reda på, och det är så mycket som händer, och man har ingen aning om. Var man är alltså typ, vad alltså ja, det är det jag har hört om det. Att står ja, är, är väldigt svår att förstå i början. Ja, det är, alltså det är bara, bara ett spel början, men nästan 10 minuter lång katsin eh, där, du, där du bara blastas med information. Och sen eh, kommer du in i spelet, och sen är det någon längre cutscene efter eh, prologen med ännu mer information. Så det är eh, väldigt mycket samtidigt. Uh, lite sådär kännetecknen för Final Fantasy XIII tri trilogin. Uh, du får läsa du får, får läsa, läsa, du får läsa liksom precis av. Uh, Type O in, in, ingår i samma universum då som Final Fantasy XIII uh, Fabulanovas Crystalis och som jag nu får Linus gärna förklara men vad det ligger i det kom efter 13, första 13. Uh... måste det då om det var 11. Alltså... Om jag kommer ihåg rätt, det var, ju, det var ju länge sedan det utannonserades tror jag. Alltså långt. Det var ju inte tänkt att vara en del av universumet från början ens. Typo. Okej. Okay. Om jag kommer ihåg rätt. Jag, jag, ska inte, jag ska inte säga att det är skrivet i sten. Jag kan vara helt utåsiktlig, men jag tror inte det. Det ändrar de till efteråt. Efter, eftersom det tog så lång tid att utvecklas. Gjorde de om hela liksom ihop i det. Det enda som jag tror var satt i det. Det var nog liksom stridssystemet och sånt där. Som de, som de, det var som med en fin putsning och ut, liksom vidareutveckling av det som man använde i Crisis Core. Mm. Också ja, ja, ja. ett grymt PSP-spel. Jag, jag, jag vet att det är många som säger att Crisis Core är bättre än uh, Final Fantasy VII. Just så att Zack, Zack, Zack är bättre än, eller har den roligare karaktären. Än, det, än, det, ja, Skull. ja, absolut. Sack alltså är ju en svarthårig version av Skål, fast han verkar vara coolare säger de. Det är det enda spelet som jag går och väntar på, att de ska släppa digitalt på storen så jag kan ladda hem det till min vita. Jag fattar inte varför inte det finns där. Men det är ett vita spel. För, äh, nej, det är ett PSP-spel. Man kan ladda okay. det en PSP-spel till vita. Det, det var, är det jag vill göra. Du ska se, man tycker att det mesta eller mycket som har gjorts runt var det onöde så är Crisis Core inte det. nej Det är verkligen det är verkligen exakt det man vill ha man... Om man har gjort, gått igenom i Final Fantasy grundligt Och kollat på Ja, The, the Secret Scene Efter man har klarat skiva så Och vet man hittar den Då vet man exakt vad Då har ja. man liksom Grunden till Crisis Core Ja, det utspelade då innan sjuan Som jag förstod det Ja det utspelas, ja. det, det, det, det, det utspelas innan 7 och slutar exakt där 7 börjar. Slutsekvensen är ju helt underbar i Crisis Core, jag älskar den. Och slutsekvensen, det är som sagt, ja det blir ingen spoiler i det här fallet, men det är den där mm. hemliga scenen i Final Fantasy VII. Det är slutet i Crisis Core. Mm. Så att det, det är ett smart, bra spel, men det var inte det vi skulle prata om riktigt. Nej, nu, om vi återgår till typo, jag har väl kommit jag är väl på kapitel två nu äh, ljus och efterhåll linus och du, sen du fick äh, håll platinum linus eh, två troféer kvar jag, ah. på och, jag jobbar jag på dem <laughs> oh, herregud. Uh. Eh, jag jobbar på men det, det ska snart vara klart, jag vet exakt vad som kan göras ja, det är bra. Eh, men är du är klar med huvudstaden jag är klar med, med huvudstaden, men när man kör New Game Plus då öppnar upp, uppdragen, en del uppdrag eller nästan alla av dem får liksom ett man kan få ett alternativ att välja hur, om du vill ta det här uppdraget eller köra en, ett annat uppdrag i det här kapitlet istället, som är okay. svårare. Hur långt var du Ungefär många kapitel minst? Det, det var... Det, 10, 12 kapitel tror jag Ja, men då har jag tio kvar. Då har jag att göra. Uh, ja, det största problemet jag har med type o mycket nu, det är kameran. Du kan inte ställa in känsligheten på kameran och det räcker att du petar på den vänstra eller högra styrspaken så åker kameran runt där i 300 varv. Det är så känsligt Lite, och det är där det, det, det är slarv. Ska se någonting annat. Jag visst en sak är att du inte kan ställa in det, fine. Men de borde ju de borde ju sett att det kan inte vara så känsligt. Det är, alltså det är löjligt. Nej, det är inte bräckt rörelse-känsliga kontroller. Nej, det är lite tråkigt. Men man får vänja sig vid det. Men för mig så känns det inte som ett Final Fantasy ändå. Alltså det känns som man märker att det är satt i Final Fantasy värld för att du har alla klassiska monster och mogels och tjuka och hela den biten. Men det känns Ja, det är ju mer, mycket mer vuxet för en för det är ju fyllt med blod och... Med, liksom, man tänker att, fan, det här är ganska gory. Ja, alltså... Det är, det, det är förvånansvärt utan... blodigt. Det måste, det måste ju vara, vara 15-årsgräns i västvärlden. I Japan, ja, I Japan är det där typ, typ 11-12, de är mer stryktåliga, tycker de. Jo, jo. Men det där måste, det här måste ju vara, vara 15-årsgräns när det är ja. nu i Alltså, utan att spoila introt, men alltså, det, bara man var inte beredd på att det skulle vara så. Det är mycket blodsplatta, liksom, inte från monster och så, men just liksom sånt som redan ligger på backen, så att säga. Det är liksom det, och en del katsin som händer, då, då är det rätt wow. Man väntar sig ja. inte det från The Final Fantasy Nej, på det, det sättet. Det är, bara, det är bara positivt. Ja, det är det. Uh, jag, men det kan, jag tror att de, de kunde göra sådana här chanser att när det var lite mer nischat att det bara var, ett, att det var en PSP titel då och inte en Fast eh, å andra sidan, det, det makes sense med tanke på att det är ju ändå en, någon slags krigskampanj i det där spelet. Det är det jo, det men, handlar om. Eh, Vilken fan finnare har inte en krigskampanj? Nej, men just det här var det så tydligt vad var det, var det var för någonting. Jo, jo. Nej, alltså, <laughs> War between factions. Ja, som sagt... Eh, jag ska ge det mer tid innan jag sätter en siffra på det. Men det är helt klart intressant. Och får verkligen få testa nu efter att man har klagat som man går. Att du inte får spela hit och dit. Men nu får man ju spela det. Äntligen. Eh, vad har vi med som har kommit som vi har spelat och lagt ner en massa timmar i Dying Light? Just det Dying Light. Kommer ju ja. också i. Ja, det kommer i två omgångar. Det kommer i början på februari digitalt. Och sen av någon underlig anledning så fick Europa och Australien vänta på fysisk utgåva till slutet på februari. Uh, ingen som förstår fortfarande varför, men uh, fine. Det är gjort. <laughs> det är gjort. Det, det, It happens. Kunde, man, de kunde, släppte i alla fall digitalt uh, från början så att vi slapp vänta en nästan en månad på att få spela det. Så att uh, <laughs> jag Dying Light Tackland som gjorde uh, hur står det här står Dead Island sen. Uh, yes. Det är i princip Island Dead Island har uh, det med uh, lite parkourinslag. Och jag skulle säga att det lite, känns mer moget än uh, Dead Island. För Dead Island var lite mer cartoony. Även om de där overtop grejerna är med. Mm. Drop mm. Bara dropkicken. <laughs> ja. <laughs> det var dropkicken då säger man bara, yes nu är det nu är det Dead Island. <laughs> alltså, i vapenväg så är det inte lika mycket Dead Island för Dead Island har lite mer overtop vapen och lite så här The rising hållet uh, här, här känns det som att det är lite mer uh, downtown vapen eller... Men det var att det var ett par såna grejer lite... speciellt just i synnerhet dropkicken det var verkligen så man vilket, vilket gäng som låg bakom det helt enkelt. Det, det kändes bara att alltså, jag försöker minnas om det, jag tror aldrig jag har kört en dropkick i det där. Nej nej men jag bara tänkte själva alltså själva det, det kändes som att det är Någon slags humor i det som man vet vad man, man ser var det kommer ifrån. Ja ah, ja man säger ja, ja. så men alltså, gå från det line och sen gör detta som är väldigt likt så du kommer ju få uh, vibbar från det ena och det andra. Det kommer ju kännas igen. Uh, men uh, nej, jag är inte lämna. Jag är precis i slutet och ska lämna det första området uh, över till andra. Uh, jag blev lite mätt på det men det är, det är fortfarande ett fritidsvart uh, inte Precis som Dead Island så är det, det är roligt att spela själv men det ska spela tillsammans med andra. Då blir det ännu roligare beroende på vem den andra är som inte knuffar ner för stup hela tiden. <laughs> <laughs> Jag blev lite besviken på det här med att man spelar samma gubbo. Det var ganska tråkigt. Man har inte gjort så mycket med det. Det var ganska tråkigt multiplayer man, man, man kan byta kläder när man går upp i ja, ja, du, man... klä... du, du, du ser det i FPS och du kan byta kläder om du ser aldrig ser dina egna kläder. Någon annan måste se dig. Man ser sina egna armar kan man ju se som ja. kläda kläderna på. Så det är typ that's it. <laughs> jag inte du jag du skrivit till med reservationer eller mm. uh, någonting du vill tillga om det. Jag vet inte om du håller rätt pepp på dig innan det kom. Ja, jag tyckte jag gav det bra betyg också. Så jag hade ja, skickat med det. Jag, gillar, jag är en stor Mirror's Edge fantast ju. Jag älskar det spelet. Alltså parkouren är ju är top i Dying ja, Det är bara alltså, jag tycker det är kul att bara springa runt och man behöver inte göra så mycket utan man springer runt och hoppar lite och pricksar och, och göra siduppdragen tycker jag var väldigt, väldigt roliga. De var bättre än huvudstoryn siduppdragen. Man fick alltid lite sån mini-story eh, av de här andra karaktärerna. Så man det var inte bara mm, hämta den här kapsylen och ge till mig, utan det var, det var ju såna grejer med, Men man fick alltid en liten, liten story. Alltså en anledning. Något, ja, precis. Alltså, det fanns en anle alltså, det anledning att göra någonting. Det fanns anledning att liksom, röra sig överhuvudtaget. För man får experience av allt parkouren ja, det Parkuren, det har ett xp system liksom du springer, hoppar mellan husklätter och sånt där. Du det ger dig XP, parkour, kommer det zombies, ger dig in de fight men då får du XP liksom, i, i fighting skills eller vad det hette, combat skills tror jag ja. Sen är det hette. också det att uh, man, man var inte tvingad att du hålla på att slåss hela tiden utan du kunde gå väldigt många sessioner utan ens attackerat någon zombie. absolut, och att du kunde är uh, bara parkour men och... man måste liksom, om man vill särskilt senare att man vill kunna köra liksom relativt, eller få en enklare resa då borde man ge sig in i fight rätt ofta så att man ökar på sin så man det, det är rätt roligt att slåss också faktiskt när man väl får upp lite vapen som är, som är bra så det är ändå rätt kul att gå in och det som det jag tyckte var en av de roliga grejerna var att ställa sig på en bil och sen är det typ hundra zombier och sen står man där upp och kastar lite molotovs och lite sånt och bara njuter av, av utsikten Det var rätt roligt <laughs> Ja, sen, sen de lade till dem alltså, när det är natt och då de byter ut somberna eh, till mer... Eh... Eller byter ut, de, jag tror att somberna blir lite färre till antal. Som, de vanliga zombierna är lite färre, men sen introduceras andra mer, eh, mer eh, attackbelägna eller mutationer som eh, du vill inte få två, tre sådana efter dig, för då är det kört. eller vilket det lite fall inte i början. Ni, när, man, när man har lite bättre grejer så vill man ju inte ge sig på dem säger att alltså. man, man dem till frukost också förvisso Men inte jo, men det, det gör In man Inte i början, början. <laughs> De första två, tre nätterna så Det var det första man var att hitta ett safe house Sen rullar man ihop sig där i första ställning törnt, tills det blir dagen För man ville inte springa runt uh, hur som helst Det är bara speciellt jag... i början Så var det där med att om man överlever Liksom en natt liksom, Ju länge man är ute på natt Och överlever natten Då får man en en tok stor experience boost Ja, det så att... All, Allt du gör under natten får du är ju expo-bonus på också. Om du slåss eller springer och hoppar, vad du än gör. Yes. Så att egentligen vill man ju vara ute på natten. Men samtidigt som du får den här bonusen så finns det ju en downside också. att det är, Du riskerar väldigt mycket. Jag ja jag var också sån. Jag tyckte jag var livrädd för att springa ut på nätterna. Sen efter jag hade kommit ja ganska bra bit in i spelet. Jag var långt in på det andra området. Så... Så timmar jag upp med två av mina kompisar Som har låg på, på 70-80 timmar I det spelet Så jag fick ju massa vapen av dem Så att sen var det bara ett slag att hugga sig igenom allting Och det var roligt <laughs> ja, Det var, fan, det, då var, det det var så biten. smart på natten därför att Det är ingen bullshit här är Strömmen har gått i den här jävla stan Det finns ingen el på vanligt sätt Längre Den, den är utslagen så blir det natt Då är det bäcksvart Ja Ja, man, inte, måste ha, man måste ha en lampa liksom för att kunna se liksom, eller lampan man har på jackan typ för att kunna se överhuvudtaget. Naja, alltså det är fruktansvärt snyggt. Det är zombie action ren, precis som Roger Precis har man ett, ett riktigt häftigt vapen där du nästan slaktar allting med, alltså det hur hur som helst. Mm. Gillar man Dead Island så ska man plocka upp detta. Jag ser ingen anledning att inte göra det. Nej, det, uh. det har jag har haft riktigt roligt med det. Det är som ett next-gen The Island. Mm. Det kanske låter med tråkigt uttryck. Men äh, Dying Light, jag har inga som helst problem att rekommendera. Det var fruktansvärt roligt. Och speciellt de man spelar med en, två, tre kompisar. Har har, har, har en helt okej okay handling också? Ja, det tycker jag. Och den handlingen... Nu har jag ju sagt... Jag vet inte hur mycket där kvar av när man kommer till det nya området. Men jag antar att det då är en halvvägspel. Då har du det typ inte ens kommit halvvägs, jag, kan tänka mig. Sånt där, oh, ungefär. Ja. Ja, det är ganska jag jag skulle tro det. Jag sagt att jag Blev lite mätt på det och sen kom Några andra spel så att jag har lagt det på hyllan Tidigt men jag ska spela klart det, eh, Snart eh, Där kom ju ett annat eh, Jättemassivt spel till för eh, Playstation ägare Men jag tycker att vi tar det efter Den här lilla pausen som kommer nu Då är vi tillbaka efter att Roger har haft sitt trumsolo på kastrullarna nu när han sitter här i köket. Amen. Eller ja, någonting, jag hoppas han kan lägga in något, något trevligt ja. so Solo eller något. Jag kommer lägga in något trullut av något slag den här gången. Trullut på Roger spela på kastrull och sträckbäder. Skinflöjten? Nej, Hej. det kan vi hoppa över. Okay. Uh, om vi då går över till uh, årets första stora, heta titel. Uh, till och med Rogers första Platinum. Så det är, Lite firande ändå. Juk, juk. Jag är på väg på min andra platen nu faktiskt. Jag har en eh, trofé kvar i Resident Jag har suttit och nöt nu i två dagar. <laughs> Vad är det för trofé då kvar där? Eh, jag ska klara. Jag ska, jag ska, jag ska inte döda mina liv på Experience. Okej. Okay. Mm. Eh, men det var inte. Det är vi hade tänkt eh, diskutera utan. på eh... spel, by the way ja jag jaja. Ja, <laughs> Även om man inte plockade upp det när det var gratis när maskiner kom så är det ju pengar för det kostar inte så jättemycket. Det är klart. Och det är fruktansvärt bra spel. Uh, något man kan plocka upp lite då och då. Ja. Uh, The Order, 1896. Reddit at Dawns första stora egna projekt. Uh, tidigare har de gjort uh, till PSB jag väl två God of War och sen gjorde de en Jack and Dexter. Uh, och sen... Uh, mm portade dem och gjorde Okami till Wii U. Uh, sen har de inte Wii gjort Wii U? Eller var det till Wii? Uh, nej, de, de det släpptes till Wii. De, för, men det kom de först till... släpptes dem till PS2, sen portades det till Wii ah. och sen portades det i eh, någon här HD Remaster PS3. Ah, ja, men det var den de PS3. gjorde. Nej, men De, de gjorde den till, till nintendo konsol i alla fall. Och det var, Wii det U, var och någon som vi... portade från PS2 till Wii alltså? Ja. Ah. Okej. Okay. Uh, och, där, och där var den klassiska tabben På när här Wii-omslaget Wii Att igen logga ligger med där uh, På någon vänster Jag vet inte hur det de lyckas komma igenom uh, Proofingen av omslaget Men uh, den ligger där i alla fall Dold i törn Lite mystiskt Men uh, The Order 1896 uh, skjutare Action uh, Cinematiskt spel uh, Satt i viktorianska London En alternativt universum Uh, du är uh, en av fyra riddare runt det runda bådet som uh, försvarar mänskligheten från uh, Halfbreed som säger vilket, ja det är varulva. De refererar till mig som likens i spelet, vilket också är varulva. Uh, det är otroligt fruktansvärt snuskigt snyggt. Och, uh, det ska man inte ta ifrån det. Det, na, är, uh, alltså, det, är, det är over the top snyggt. Alltså, alltså, uh, alltså, det är alltså, det är det, alltså All alltså där jag... Allt där från miljö, miljö karaktärsdesign, liksom, buff, jävla vad snyggt ja. oj. På vissa ställen känns det som att gått lite over the top uh, och lagt in detaljer. Alltså, som, det, som det där som har alltid skrytit med var det någon visa upp under sina tech-demon eller allting de också har visat upp, alla de där eldeffekterna de har visat upp Ja. tidigare, liksom det är... Det, det, liksom, det, det är fortfarande som att ta ett huvud exploderar liksom, när man tittar på det. Alltså det, det, är det, är inte nytt, det är inte nytt nu liksom, med tanke på hur mycket de har pressat och visat just de grejerna. Men det är Men real det, time. Det, det, är så det är så snyggt fortfarande. Men jag, när, när vi, alla gånger vi har sett det innan spelet släpptes så trodde vi att använda det in sin egen g och hittade Men det är ju inte det. Det är, det är ingame. Det, det in allting är ingame. Det är övergången från när du spelar till när det kattas in. Allting är ingame så. Du... Det är många gånger när man sitter här Varför rör inte gubben? ah jag ska fortsätta spela. Um, för du märker inte det här hoppet mellan Och det ja, det, är, det är fruktansvärt snyggt. Men, uh, och en, också en till sak som är grymt det är ju det är skådespelet. Ja, ja, det är riktigt rikligt bra. Det är, det är, rikt, rikt, bra. är också det är grymt. Alltså produktionsvärdet där är ju det är också skyggt. Ja. Tyvärr så fick du lite uh, backslash uh, backslash uh, det är hela veckan innan spelet släpptes. Det, det var någon YouTuber som hade lagt upp uh, en playthrough av hela spelet. Och först, första indikationer eller tweets och sånt som kom ut påstådde att spelet var tre timmar långt. Vilket uh, vem som helst med en normal hjärna hade tänkt: Nej, det kan inte stämma. Uh, och sen då påstod att det var sex eller fem timmar långt. och uh, Det visade sig vara lite närmare sanningen. Ja, det var lite närmare sanningen, men fem timmar långt. Ska du spela igenom det året på fem timmar, då har du totalt skitit i allting runt omkring. Då har du bara gått rakt fram. Du har hoppat över en del strider. Det är inte speedrunat men inte långt ifrån. Du hade man, hade man kunnat klicka, för, klicka sig förbi i så hade det varit hälften av fem timmar ungefär. Ja, ja. Det visst, alltså har mycket katsin och sånt. Men ähm, jag tycker det är ändå ett bra flyt i det. Uh, även om det är typ tre, fyra kapitel Så bara är det rena cutscenes Så uh, men, men faktum kvar så att det är kort ja, alltså det, det, det, är inget, det är inget jättelångt spel jag, jag tror jag klockade in min normal run På uh, åtta timmar uh, Men då hade jag ändå alla collectibles I princip uh, Och det roliga var att när man såg då När recensionen började poppa in uh, När en bagus bröt, Och de började poppa in på Allt från fyra till sex i betyg då börjar jag tänka, det här kan inte stämma det här stämmer ju, det är så långt, det är så långt ifrån den verklighet jag hade när jag spelade igenom det men alla är ju, har ju rätt i sin åsikt, självklart men när du kollar man då trophy och eh, antalet då som hade plockat har de här troferna från de olika collectors det låg ju på många, de låg på under en procent och då ser man, då, det är ändå en indikation på att de har inte brytt sig om att utforska världen överhuvudtaget. Utan de har bara gått från punkt A till B hela tiden. Och sen då skriver de i sin, sina recensioner att eh, nej, det finns inget utforskare eller någonting. Men det är väl klart att man kan skriva att det inte finns något utforskare om man har skitit i att utforska det. Eh. Jag att plocka upp eh, allting, gå i varje hörn och, och plocka allt. Ändå lyckas jag missa något. Men jag tycker ändå att det fanns inte så mycket. Mer. Det var inte så mycket att det fanns någonting. Det var liksom ett. ett det var typ en, en grän. Så tog det slut och så kanske låg det ett där. Liksom. Det var inte så att det var, man blev jätte vanbig grevår man... och ta det vägen det hände ju ja, ingenting. Spelar man igenom spelar så går det nästan att missa någon collectible om man går liksom en för de blinkar och så där. Det går nästan att missa om collectible. Nej, det är som man måste gå långt ifrån. Nej, nej alltså det, det är inte lika öppet som lasten Det tar ju slut det är inte så att man går en annan väg och så, är det liksom, så står det några fiender där och väntar på en. Det är liksom Nej, nej. Det är dött. Men alltså jag gav i spelet en 10 eh, vilket jag vet att det är väldigt många som har frågat att... Uh, men jag, det är bland jag. Ja. Uh, jag motiverade det med att uh, jag spelade ju först då när jag fick recensionsexet så var jag tvungen att kombinera det med det med det dagliga, jobbet på dagen. Så att jag fick ju dela upp det i två sessioner. Men sen spelade jag om det då i sträck från uh, start till slut. Och den, den upplevelsen jag hade från då att jag började spela och hela vägen det var jag har inte haft eh, så, under, så stor underhållning och ett så pass snyggt, bra värld universum på väldigt, väldigt länge. Eh, senare skulle jag säga är väl Lars eh, Som en helhet så tycker jag det är mycket bättre, men det är ju klart man kan sitta och dissekera eh, väldigt mycket. Vissa var det som klagade på att eh, det var tredjeperson som cover-based mechanics alla gears, gears of War. och en kass, de... tredjeperson som skjuter är det. Jag skulle inte säga att det är det. Jag skulle säga att det är... de tar 3 d men de, de innoverar inte det jättemycket utan det är, det är basic, precis. Alltså lite av Uncharted-Coverbeast-hållet. Uh, uh, och den är också Kass. Hur menar du då? Alltså det är ju... Vad alltså jämför de ja. Alltså, Jaja, visst. alltså det är, man, man sitter i vakuumetörn och titta tittar upp och ner hela tiden om man sätter ut skott i huvudet. Det är ju... Alltså jag... Uh, jag gillade, alltså jag, jag gav ju spelet en åtta för att jag spelade igenom det en gång och jag tyckte det var en, en bra upplevelse att spela en gång. Så jag spelade jag igenom den andra gång för jag skulle liksom så här. Och eh, det var ingen vacker syn att spela igenom det en gång till kan jag säga. Det, alla, det, kändes, det är ett spel man kan spela en gång och sen lägga bakom sig. För att eh, all, det var, det kändes verkligen, man såg verkligen hur, hur mycket de har fuckat upp. Alltså hur de har bara fokuserat på just utseendet och det här med striderna är liksom inte... Det, det är i princip det man gör när man inte kollar på cutscenes, om man inte utforskar. det det är väl den roliga delen, kan jag tycka, den lilla man får. Men just det här med striderna, det är så basic. Sådär. De försöker ju, om man ska vara ärlig, jag gillar inte heller, jag tyckte att det var väldigt, jag tyckte att det var ganska undermåligt gameplay överhuvudtaget, det spelet, men alltså... Ska jag vara ärlig, så försökte de göra, göra lite att skicka fram den där hagelgevärssnubbarna som försöker ta sig runt cover som man inte ska kunna bara sitta och lurka hela tiden. Mm. Nå något som jag tyckte alltså, som var li lite tråkigt faktiskt det har ju två stycken specialvapen i spelet som de pushar rätt mycket i marknadsföring innan. Det är en här ARK-rifle som skjuter elektrisk bolt. Och den behöver inte ens sikta med, men det är bara trycka av och sen letar den upp närmsta fienden. Och sen då den här eh, otroligt, spelet absolut bästa vapen, Thermite Rifle. Eh, du skjuter iväg något moln av eh, metall som du sedan sätter fyr på. Och de två vapnen, eh, speciellt Thermite Rifle, är otroligt roliga att använda. Men du får bara använda dem i princip i två ställen i spelet. Och sen är det sturet också. Om man har något kul vapen på sig och sen byter man område... Då är det plötsligt, då får man inte behålla det till nästa om efter den cutscene, därför att då har de bytt och byter de vapen i cutscene. Liksom, du ska ha det här vapnet istället. ställa, har tack. Ja, det, det, det är lite hand, handhållande där, men alltså det, det, är en ex, det är en väldigt bra grund till en spelserie framöver. De har, ju lagt, de har ju lagt grunden nu. Ja, det känns men... som att det här är en prolog ungefär till vad som kommer att ja, den, ja, den jävla, ja. den är du, faktiskt, du var i Faktiskt det ett i men ska... Ja, men och sen jo. det här med att de har... Jag menar, okej, okay, att de försöker föra fram en story. Men det här med varulvarna, det var väl tre sekvenser de var med Och det var ju samma grej hela tiden. Men det, alltså, det var också lite tråkigt att spelet innan var ju väldigt stor fokus på att det här striden mellan mänskligheten och varulvarna. Och du har ju två, totalt två strider med varulvarna som är, sker på exakt samma sätt. Uh, och sen är de inte med mycket mer utan alltså att man... råga på det första just när man ska man bara står i en gröt så är det väl en fem styck fem, stycken som man ska ta hand om. Ja, och, så, och så så man av med en bossstrid där alla de är lika likadana. det är det är quick time event. Ja, jag alltså gör inga problem att bossstrider har quick time event. Men det gjorde inte det var ju samma båda gånger. Ja jag visst. Det var ju liksom det var, ju liksom... Ja, det var ju, till och med slutstriden var ju sån så. Ganska ja. ärlig det var bara att han var lite längre. Liksom. Ja. Det var, that's it. Det, men som sagt, det är inte det. Alltså, som, som helhet, som man ska se det som en genomspelning det första genomspelen, så tycker jag det var en underhållande, liksom en matinéfilm om man säger så. Men, alltså, som så man har ett spel ja. med just det högt produktionsvärde på produktionsvärde liksom, på allting, för det är så snyggt och det är skådespelarna och det, alltså, musiken är stämningsfull. alltså allting, allting bara klaffar, då ska man spela det. Alltså, man måste se det för att visa vad. Nästa generations spel kan göra. Vad, vad kan man göra? Ja, det, det som Roger sa också: att omspelningsvärdet är inte jättelekt på det. Nej, man ser man, typ, hur mycket de har missat. Alltså man, för att när man är, jag spelade för att man vill ju gå vidare i storyn och man vill ju liksom man, man egentligen bara igenom, jag tyckte de var ganska irriterande. För att komma till nästa. Ja. För att kunna komma vidare i storyn, exakt. Men när man väl fick det här man skulle när man skulle ta lite trofé och sådär så, där, så gick man, fick man sitta och skjuta lite grann och så där, och då gick man verkligen in på alltså, alltså hur ja, hur basic det verkligen var och, det, var inte. Det, det visar ganska mycket hur alltså att utseendet för ett spel är inte allt. Nej, definitivt Nej. inte. Och jag vill hoppas verkligen inte att nästa spel blir... Att det här ja, då har de ju redan sagt nu att de kommer lägga större fokus på spelmekaniken och liknande i, framöver. Och nu har de ju en, egentligen fördelen att du har de lagt upp baslinjen för storyn. De har satt upp karaktärerna. Jag vill inte, jag spoil, spoilera för de som fortfarande har spelat och tänker att spela det, men uh, det är en del plot som... Ja, det var man, spännande man, story. Ja, alltså, ja, det var en spännande story, men även om det var den här klassiska... Alltså, man blir så van vid det nu, både när man ser filmer och uh, så att det här är en plot -twist. Man vet om att uh, den här kommer. Man vet att den kommer. Det är, ja. det, är, det är han eller hon, eller han eller hon ja. som kommer, och att det där, där. <laughs> it. Det, det blir alltså det, det är svårt att skriva... Uh, handling uh, och försöka dölja det. Man kan försöka dölja det så bra som möjligt. Alternativet mm. är ju inte att ha någon kloppfist över huvud taget. Ja, men de skojar ju det egentligen. Ja, det är, då <laughs> de måste man göra någonting riktigt jävla bra med och det är inte så lätt. Det, de tar alltid, det, man måste ta en lätt vägen ut för att inte, för att inte falla på en Nej, ja. Naja, karaktärerna de här uh, inte har då med dig. Uh, speciellt uh, Life 1, den här uh, franska amerikanen. Det var ju helt klart en av de bästa karaktärerna i spelet. Uh, nej, alltså, visst, han hade en väldigt stereotypisk. Han skulle springa runt och uh, flirta med alla tjejer och, och kvinnor han ser där. Och Hans kommentarer är väl lite klischéartade för den franska klischén. Men uh, nej, jag, jag, jag älskar skärmen i honom. Uh, han uh, var mycket trevlig. Och jag fick lite sådana här vibbar från äh, Assassin's Creed också. Äh, just då när man är inne i det här äh, rummet äh, där du har det här klassiska runda bordet. Just den hierarkin du har i det äh, Or orden då i väldigt mycket äh, Assassin's Creed's Brotherhood. Äh, hur de äh, hanterar sin hierarki. Äh, men att alltså... alltså Sen är frågan om man kan försvara då priset. Visst, spelet är, säg mellan 6-8 timmar. Det beror på hur snabbt du spelar igenom det. Ja, alltså. längden, ska, alltså, längden har aldrig spelat roll för mig i ett spel. Nej, alltså, men det, det är det, det, det var där jag vill komma. Alltså, att folk klagade då på att spelet låg mellan 6-8 timmar. Men sen, de, sen är det ingen som påpekar då att Call of Duty till exempel och Battlefields och deras kampanjer ligger där omkring också. Mellan 5-6 timmar. Fast där, men är det talt, där, har, men där handlar ju allting om multiplayer också. Ja, ja, men... Eller ska handla om multiplayer, det är där, det är ja, där klutet ja, läggs ner. Visst, detta är ju inte rent singleplay-spel. Men alltså 5-6 timmar, det känns lite som mer standard idag på ett spel. Sen finns det ju undantag, Uncharted, Last of Us sanset var väl också längre men inte om att jag fel. Men, men sen beror på vad, det beror på också vad man gör med det. Så, så till exempel. Bara för att ta ett snabbt exempel och gå tillbaka lite, lite, lite bara. DMC, det är ju inte heller så här långt. Men det har ju sån grymt omspelningsvärde. Med ja, ja. svårighetsgrader och allting Så att där, där är det ju en, en stor ursäkt. Att det inte är liksom ett 14-timmars spel. Alltså, när närmaste nämnde så sa man skulle kunna, om man ska börja dra jämförelser och paralleller, så det skulle jag säga uh, Uncharted. Uh, men The har alltså, bara två är ju. Det är ju rena singleplay upplevelser även om man chartar en multiplayer som bara det är bara tillägg egentligen. Uh, och jag, när jag spelar igenom man chartar 1, 2, 3. Jag gjorde det på en helg. Jag plockade upp alla tre samtidigt. Och ja, det är lika roligt som att spela igenom de åren som jag spelar igenom dem. För det är, det är en upplevelse från. Man ska egentligen spela det från start till slut utan uh, uppehåll. Då är de åren riktigt, riktigt bra. Och man får allting. Alltså efter, efter vannat, lite som du var inne på också, fråga Ja, alltså jag förstår mig inte på folk som liksom har bestämt att spel ska behöva vara så långa. Alltså spel är ju, alltså alla spel är ju olika. Det finns liksom ja, ingen, ja. ingen regel för att någon, alltså jag, jag stör mig på sådana snoringar som håller på att gnälla om längden på spel. För att jag, jag förstår liksom inte, det är inte det det handlar om. Man kan inte, man kan inte, upplever, man, man kan inte basera ett, om ett spel är bra eller dåligt på hur långt det är. Det handlar nej, nej. om innehållet i ett spel. Alltså, några av mina bästa spelupplevelser kanske har varit 2-3 timmar långa spel. Sen har vi läckan att eh, man ser de här, många av de här digitala spelen då, som Valiant Hearts, Shiloh Light, inte ta, Shiloh Light var ett väldigt långt spel, eh, Transistor Bastion till exempel, eh, Ori och alla dem. Det, det är mindre spel och de är inte jättelånga. De brukar ligga på 5-6 timmar. Men de är men fruktansvärt att, roliga under den korta tiden Men sen, sen kostar men jag tror de att, inte jag tror, jag, ändå att, jag tror ändå att mycket av gnället Jag vet inte om det stämmer Om jag skulle gnälla på ett bängde Då skulle jag ha med det med som det, det skulle ha att göra med liksom längden kontra Priset ja. och omspelningsvärdet Det order har ju inget omspelningsvärde Ja det har ju extremt lite omspelningsvärde Och, och liksom um. Okej okay, det kanske produko, Produktionsmässigt så är det väl Värtigt full pris Egentligen om jag, om jag ska värda, det ja, jag tycker jag det, man, gör det. Jag tycker att det får pluspoäng bara på produktionsvärdet. På... Men men jag, alltså jag kan förstå. Men här... fortfarande, det är liksom, om det är ett kort spel utan omspänningsvärde överhuvudtaget så tycker jag att då borde det inte vara liksom fullpris. Det något. tycker inte jag har någonting med, med själva produkten. En produkt det är ett spel, ändå ett spel. Det, inget, det finns ingen regel som säger att spelet måste vara så här. Nej, det var bara en tank i största allmänhet. Om vi ska ha en liten sån här... Debatt om det. Det är rätt kul med ja. debatt om Ja, att... men, men ni förstår hur jag tänker. Ja, jag förstår kolla, kolla hobbit till exempel. Om du räknar ja. in alla tre filmerna, du ser dem på, yes. bi du ser dem på bio. Ja. Uh, nu kommer man inte höra vad biopriset ligger idag, men du får ju säkert punga upp över 400 spänn om du ska se alla på bio. Uh, en efter en. Och du ska se allihopa i, uh, liksom i uh, 42 fps <laughs> och 3D. Ja. Eller... <laughs> ja, det kommer inte under 100 spänn uh, filmen. Det gör du inte. Nej, nej. Men det, vad kostar att gå på bio? 110 spänn vad kostar det? Jag, Ingen annan, jag går inte på bio. Uh, men jag vet att det är inte är billigt i alla fall. Det ligger ju över 100 spänn. Uh, speciellt Tillkom, på tillkommer alltid popcorn. <laughs> ja, ja nej, nej, nej. Det kommer det alltid. sitter du och körde och spelar också. Det, det så så <laughs> uh, men uh, om man kollar då uh, hur mycket du betalar för uh, de tre hobbyfilmerna som tillsammans är Ungefär samma långt som The Order. Det blev väl plus minus någonting när man kollar Extended. Ja. Uh, Vad är va, va det då som säger att uh, det, det är mer okej okay att betala för uh, en pa passiv upplevelse på de tre filmerna än att betala i princip samma för, uh, spel, för ett spel som uh, The Order som är lite mindre interaktiv än de flesta spelarna men ändå där, då är det inte okej okay, helt plötsligt. Alltså, när jag tänker. Det, det handlar ju om, om det spel det. till spel liksom. Köper man ett open world Så förväntar man sig att det ska vara 10 timmar långt Så är det ju. nej, ju nej, nej, nej. Men sen handlar det om att vad man får ut av det Jag, menar, jag har spel, Jag har ett spel som är 7 timmar långt och som ger mig någonting Jag har haft en bra upplevelse så kan man ju vara nöjd Men det. Det, det handlar ju inte om att då förväntar inte jag mig att jag ska göra alltså ett omspelningsvärde egentligen. Det ska man inte kunna förvänta sig av ett spel egentligen. Tycker inte jag att det ska gå att spela om igen. När, när det handlar om ett sånt här storydrivet spel. Man får, ju, man får ju läsa på lite om vad det är man, man köper för spel. Ja, ja. Det, det, det är ju liksom visst. Jag förstår liksom inte att folk som går, köper ett spel och sen gnäller på att det är för, för kort. De säger inte om det är bra eller dåligt. De säger bara att det är kort. Har de fått ut någonting av spelet? De, de förklarar ingenting om vad de tyckte om spelet, bara att det var kort. Nej, det, alltså, det är dåligt. Det va? finns korta spel som är otroligt bra upplevelser. Uh, uh, och de, visst, väldigt många av dem har ju varit, uh, åt det digitala hållet, har du inte betalat uh, 600-700 kronor för spelet, men det har även varit spel för, alltså retail-spel fullpris för 600 spänn. Mm. som var i 3-4 timmar långa, som har varit otroligt bra. Men det kan bero på ålder med, alltså så här. när man är lite, ja. När man är yngre så kanske man. Man kan, alltså, det märker ju bara att de, då, de uppskattar inte spelet för vad det är om de klagar på att det är för kort bara. Det är så det är. Då vill de bara spela mycket och länge. Då börjar de säga egentligen inte om vad det är för innehåll i det. Nej, sen, sen här eh, eviga debatten att ja, men spelet har inte multiplayer, då köper jag inte det. Ja, men alla spel måste inte <laughs> ha multiplayer. Alltså jag, börjar bli så trött på att, jag har inga som helst problem att de har co-op eller multiplayer i ett spel. Om det finns någon sorts logik ändå att det här spelet har det. Som Call of Duty och Battlefield. Det är ju, det är ju ren självklarhet att de ska... Ha... Eller så behöver det inte ha logik men, så görs, gör, men bara det görs bra. Ja, lasta vad skulle jag säga en av dem. Där finns inte... En... Det finns ingen logik i att ha multiplayer där. Det är väl samma som med Tomb Raider. Ja, då... behöver inte heller, det heller <coughs> multiplayer. Bra multiplayer var det. Uh, Uncharted är likadant. Det... Många av dem hade faktiskt... Eh, Larsas multiplayer var faktiskt riktigt riktig kul. Eh, Tomb Raider var väl precis så där. Eh, Uncharted är väl helt okej okay också. Men de, de där känns ju som att. Det känns även som de är påklistrade. Eh, bara för att förlänga eh, ja. spelets levnadsnål. Det tycker men jag är men, dåligt. Alltså. Alla, alltså alla spel behöver inte ha multiplayer. Det, det ska finnas någonting som. Det, det ska inte bara vara för att de ska, man ska markera en liten ruta på. Alltså till ett nytt klistermärke på boxarna bak och, och vi har multiplayer då kommer mer personer att köpa det. Nej, nej men om de har däremot har en multiplayer även om det liksom inte är någon logik i det är det bra gjort. Ja. Kör. Då är det bara att köra. Ja, jag, jag Då är det bara att köta på för fan. Och de vet att det är bra då är det bara att köra på för fan. Ja, det, det är ändå... Alltså det, det ska ju självklart vara bra multiplayer också men jag vet inte, jag är... Jag vill ha en, Jag vill kunna se en röd tråd det att det finns... Jag kan se att det kan vara ett multiplayer-spelet äh, ändå. Så, så, så, så, så länge man kan liksom förklara vad man tycker är bra och dåligt med att spela, så vad man tyckte om det. Och inte bara säga liksom en kort mening om att det är för kort, det är för långt. <laughs> man måste, jag... Det är för kort, det fyller ingen funktion. Om jag pratar med en innan, som, om vi ska ta det rådet som exempel. så ja, Vad tyckte de spelet då? har spelet var så jävla kort. Ja, men vad tyckte de då? Ja, men det, var, det, var, det, var rätt, det var rätt bra. Alltså, <laughs> ja det, det var liksom först alltid, det här var kort Men det var ändå en bra upplevelse alltså, Man måste kunna Man måste kunna förklara sig lite Man kan inte bara förvänta sig Massa saker Jag, jag tror det finns många som, som jag, jag tror det har en, en, en ålders Det är en åldersfråga också att man, man, man förstår inte riktigt hur spel fungerar Utan man förväntar sig bara att Få massa grejer kastade på sig Som att det ska vara någonting som att det är regler att det ska finnas med i ett spel. Ja, det, det lägger inte. Nu kommer inte detta hända ändå för att Nintendo inte vet vad online och sånt där. Men hade du kunnat tänka dig nästa Zelda få ett påklistrat uh, multiplayer-läge? Jag spelade Mario Kart 8 igår och hade skitkul med online. vill du bara säga det? Ja, men det, det är ju gjort för online. Uh, men jag tänkte sälla, Nu är Zelda för uh, PVP-multiplayer. Uh, Nej. Där, där finns ju ingen logik där ju. Lika lite som det logik till egentligen att uh, alla Diorer skulle ha ett multipler. Och sen var det faktiskt så här, Nej, men det är inte Nej, men har inte co-op i spelet. jag har inte kunnat tänka mig ha co-op i Diorer heller. Även om det är två stycken som springer runt hela tiden så jag kan inte se att det skulle vara någon anledning att ha co-op där heller. För att det, det är en, en singleplayer-upplevelse alltså, för dig själv. Eller om du har någon som sitter bredvid och kollar på när du spelar. Alltså det är inte det är ingen sån grej du upplever tillsammans med andra aktivt i spelet så att säga. Nej, det är en bra kampan. tycker jag. Jag hade väldigt roligt med den första genomspelningen. Det, kan jag väl, det är väl mitt slutbetyg på det. Spelar du bara en gång helst? Ja, det är ju från person till person. Men, nej, men jag, ser det där, jag ser ju omspelningsvärdet det är inte jättehögt Men jag kommer ju spela säkert om det någon gång till om några år, eller något år senare. Alltså bara få spela Det är ett, ett väldigt bra spel att plocka fram och att kolla här hur vad snygga spelen är till Playstation 4 till exempel. Det är jättebra ja. att visa upp det på det sättet. Ja, alltså de, de lägger ju ribban extremt högt för Uncharted med detta spelet. Jo, men det är lite skillnad Jens för gore. att eh, visst, visst, all kommer inte vara lika styrt. Här finns det det är precis en, en korridor. Det går, det här, det går, just nu tror jag inte det går att göra så här snyggt Nej, men, tekniskt, nej, men alltså, den tekniska biten menar jag. Alltså, allt annat. Eh... Ett så snyggt spel Open World. Ja, nu... Han jag Man... är väl... <laughs> alltså, visst, 4 kommer ju vara mer öppet än vad det har varit innan, men... Ehm han sorterar komma in se lika som detta för att det är inte så för det första så kommer inte kommer inte det var, var så här i det här formatet som detta spelet är, med nej, stora nej. svarta kanter det här är ju inte gott och om det, här, om det inte hade haft de svarta kanterna då hade det redlagat sönder förmodligen det är därför de har de svarta kanterna det är inte för ja, ja, filmiskt ja, utan det är för att nej, nej, det, det ska funka och det kommer inte Uncharted ha, för det är inte ett nej, sånt nej. spel. Det här, det här spelet bidrar det ju till stämningen lite grann också. Det känns lite mer som en film. Men, men äh, det lägger ändå alltså att lägger lite ribban på spelen som kommer framöver. Att, uh, nu, nu vet vi hur man kan göra det. Även om uh, det här känns som lite speci special precis som du säger. att De, de tog lite genvägar för att uh, få... Uh, det tekniska att flytta på. Ja, sen, har, Så, sen men, men du vet ju. är ny. Alltså den är ny, ja. ny. Man vet ju hur, alltså trodde man att hur man skulle kunna få ett GTA 5 i den i 360 och PS3 i, i den grafiken vi fick. Det trodde man inte i början. Nej, nej. Så att det kommer utvecklas jättemycket. Det är likadant som Donkey Kong Country på Super Nintendo. Ja, precis. Det var, nej, det skulle inte vara möjligt att göra det i den grafiken. Nej. Uh, nej men alltså, nu, nu har vi ändå fått en liten visning På vad maskinen är kapabel till Och så sagt Detta är bara början det... och, hur spel, och hur spel kan se ut överhuvudtaget ja, det, det är mycket Det är bara att kolla Batman Arkham Knight som kommer nu i sommar Det är ju fruktansvärt snyggt uh. Alltså är det den sista produkten är lika snygg Och flyter på lika bra som, som Det vi har, sett. -grejerna vi har sett Då är det vet man inte vad man tar vägen Nej Alltså, men det är återstår att se som sagt. Ja, sen har vi ju Witcher också eh, om en och en halv månad. Och, men där är, däremot har jag väldigt stora reservationer på det, eh, just med eh, pop-ins och frame-drops. Men vi får se vad, vad som händer. Men det ser också fruktansvärt snyggt ut. Ja, det är ju ett open world, men så där kan man förvänta sig lite så. Ja, kanske. Men, ja alltså, är det ett open world så har jag kan jag faktiskt ha förbisiggå att det äh, är lite pop-ins och sånt. Det, man är så pass van vid det för att det är så pass massivt, alltså så mycket som ska strömmas in och sånt. Så att, uh, uh, där ing... kan jag faktiskt få bygga uh, Om vi ska ta upp sista lilla spelet här. Uh, in... Helvetesdykarna, va? Ja, häldarivers. Uh, Årets bästa spel än så länge, enligt mig. Uh, och det är ett multiplayer spel, på spelet, ett tänk tänker jag. Alltså. Det är ett multiplayer spel. Ja, råga, ah, ja. råga co-op-spel. Ja. Årets bästa spel än så länge. Jag, jag säger eh, det redan nu. Svenskt tillver äh, tillverkare har utvecklat äh, Arrowhead. Äh, nu vet jag inte om de ligger i Göteborg eller om de ligger med eller nåt sånt Eller Stockholm kanske. Någonstans i Sverige. I vårt avlånga land. Äh, De gjorde magika först till äh, PC. Som var fruktansvärt roligt äh, co-op-spel. Men, men Magica 2 på väg. Ja. Mm. Så att, tyvärr, tyvärr så är det inte Arrowhead som gör det utan de höll på med hell, uh, Helldivers. Men de som utvecklar Magica 2 är ju den studien som har gjort expansionerna och DSN till Magica. Så att det är inga i där heller. Uh, men Helldivers, uh, för jag spelar co-op, uh, online-spel. Du uh, går det att spela själv, men det är inte det du går ut på. Nej, det är fruktansvärt tråkigt att spela och, själv. Och svårt. Och, det går inte att spela själv på de högre alltså banan med högre nivå. Det, det kan du bara glömma. Uh, Twinstick Shooter. Uh, friendly Fire är på också så att uh, i många sessioner har det varit att uh, man har dödat varandra mer än vad Elin som har dödat någon. Fruktansvärt roligt. Ja, även om det, det frukt, uh, jag bryr mig inte om någon dödar mig. Det kan vara lite irriterande i vissa fall. Uh, Linus vet nu vad jag snackar om. Nej men alltså Det är fruktansvärt roligt att spela Det är så pass Simpelt Spel, det inte Och ska vi gå in på designmässigt också Om vi tänker, vad är för setting Tänk dig Starship Troopers Har man sett Starship Troopers Då vet man vad man får Det Oh, så spe spe glorious! Spe spe <laughs> speciellt med de här Bugsen då. där är ju tre alienraser då. Uh, bugs, uh, Illuminates och, uh, och Cyborgs. Ja, Cyborgs är, vet man man får. Det, ja, det är Cyborgs. Det är Plåtborka och Ogre någonting kombination. Uh, de här Illuminates ser ut som... Det är ju, Någon sån så mystisk robot alien -ras. Ja, när jag skulle tänka på det, det är uh, War of the Worlds. De här uh, tripodsen. Uh, uh, lite åt det hållet och sen då uh, bugsen som är, ja, det är ju direkt det de är det starship Stor, troopers Star design troopers på dem det spelet är liksom alltså, gjort som starship troopers med de här nyhetssändningarna och allt som sen hela tiden och alla de här Det, det är verkligen där, där militärsamhället liksom allting är bra men ändå det, det är så här, total demokrati men det ändå är det tok fascism på en gång ja, men så här, då, <laughs> det, det är så då fantastiskt. Då sa det var någon variant av demokrati jag vet inte om det var det... Superdemocracy. Advo... Ja, det heter <laughs> super. <-earth>. lite. <laughs> super... <laughs> Nej, men det är precis som Starship Troopers. De på... det, är... det känns som att det är liksom Harry Freedom allting, men ändå så ligger det i toppen så är det någon sån här diktaturgrej, liksom militärstaten över hela planeten. Det är så. Det är, bara så... Det, är bara... det är bara Man har bara kul med det. Precis som Starship Troopers. Man har kul med det. Ja. Det, det som är lite unikt med den här är att varje spelare. Och varje är uppdrag du gör? Bidrar då till försv försvaret av jorden och försöka pusha tillbaka då de här elenraserna. Så att det är en sån här kollektiv grej att allt ni gör tillsammans, det är inget PvP, allting är korp. ni jobbar tillsammans, alla som Men spelar alltså, spelet. Galaxen är liksom, liksom, upp, liksom uppdelad i tre olika delar. Den ena delen har bugs, andra cyperna som 3D Luminates som så är de uppdelade i olika sektioner där alla spelare har en sektion i varje del av galaxen ja. som man ska frigöra liksom, och upp, trycka tillbaka allting. Och lyckas du då komma längst ut och så får du attackera den här Elin-rasens planet. He, planet. I den sektionen av galaxen. Ja, det är, det är likadant om då om du miss, man misslyckas då med många uppdrag och sånt så kommer ju Alien push in mot Super Earth då får du försvara Super Earth istället. Eller Super är det så att Super så långt bak kan inte gå på man får försvara en, en en bosatt planet i den del av galaxen får man göra. Ja. Så det, det sitter defend kallar det sig för. Ja, men du, du kan, de kan till och med pusha in super. Om, super om, om, alla, om, om alla spelare gemensamt skulle bli, skulle bli tvååringar som inte kan spela så skulle de bli så. så som det var första veckan av spelet. <laughs> ja, men problemet med första veckan av spelet, det var, det var inte så många spelare. För de första två, tre dagarna så var det runt 4 000. Och då gick det väldigt snabbt ut och tog tre dagar från att världen resettades. Och det, det, det resettas ju då om du inte lyckas försvara super Earth. så börjar allting om från början då igen. Uh, och det är ju rätt uh, trevligt du blir inte av med din statistik eller blir, uh, dina upplåsningar, vapen och sånt utan uh, uh, spelbräden uh, brädet uh, åter, uh, eller ställs om uh, från 0 igen. Mm. och uh, nu är det väl uh, jag vet inte hur mycket det var senast uh, jag vi väl in nu i veckan det är ju mycket mycket mer spelare nu som har märkt nu bara på vissa ställen har man faktiskt kunnat trycka tillbaka de här inlärasarna rätt långt. Och ett drag du var inne och körde en sån här eh, försvara eh, st eh, stad yeah. det, var, det var innan eh, innan det hade släppts. Eh, så var, vi fick så fick man ju spela lite och då, då fick vi då var det försvara stadig grej som vi eh, förlorade då. Jag gjorde, gjorde inte någon sån senare också förra månaden när du fick en trofé för det. Att vara med och deltaget. Just det det, det var efter jag. Då, jo, det stämmer. Då skulle man vara med och delta bara. Det räckte med att man var med och deltog och rensade några. För det är små, små planeter man ska nu utrota grejerna på. Och hade man varit med och deltagit i det, och när, och när det, det avslutades sen så fick man en trofé för det, då. beroende på hur det gick, tror jag. Mm, ja, ja. Man, för att få ett du tänker på då ska man med försvara planeten mm. och lyckas. Och också, också måste kollektivet ha lyckats ja, liksom för den, mät, den måste ha den där mätan för att lyckas ja. måste ha gått framför den där misslyckas man tar det? det är det timmar man har på sig att fylla mätan kollektivt? Ja, kollektiv, det tror jag det var. I hela, i hela, mm. hela liksom alla spelare har sex timmar på sig typ. Ja, eller något jag, sånt där. Jag kommer in i Tis och lyckas. I tis -tis eller 10:e sådär det var tis -tis var nu för då innan det sen kom och var med på sånt och var det väl tre timmar kvar. Och vi lyckades ju med det. Men, men jag fick inget trofé som klart. Så jag var, satt mig där och led Men det är, så, alltså, det är så. Allting är så bra utformat. Men när man ansluter igen så får man en recap av vad som hände senast ja. när man var inloggad. Och, alltså, det är så, Allting är så bra uppställt. Man får, man får all info man behöver och sen är det bara in och köra och det går jättesnabbt och det kommer, att det till det. det kommer påhittade nyhetsgrejer längs nu när Men i det där inbakat i de där så kommer det plötsligt så här riktig infostatistik liksom det har avfyrats liksom 65 miljarder kulor i det här spelet <laughs> av alla spelare och sånt där grejer. Ja, det är sånt sån steg på den här överblicken då när man väljer vilken planet man vill attackera. Står det uppe i hörnet då? Hur många helldivers som har dött? Hur många aliens man har? Alltså, det är statistik till allt. Och, nej, alltså det, det hur många som har dött av Friendly Fire och sånt där? ja. <laughs> Och sen hur, hur liksom det funkar, jag menar, om, jag, om, jag, om jag har tre vänner som är inne och slåss på en planet och jag vill joina, så går jag bara in i min podd och klickar på jojna så kommer jag ner på planeten någon minut senare och hjälper till att slåss, alltså, det funkar så bra med, med... Till och från skulle jag säga. Jag vet inte, nu har inte jag spelat det på... Ja det är bättre nu, men de första dagarna så var det fruktansvärt jobbigt att försöka jojna någon, någon vän. Men, därför att då, då låg alltså listan Oavsett om man startar omspelar Så då är det alltid typ en halvtimme efter Ja så var det kanske men De har fixat mycket Av det senare patcha ja. Det uh, ska... Inte perfekt det, men det är mycket, mycket, mycket, mycket, mycket bättre. Men det, det, får det är fortfarande ett fruktansvärt roligt co-op-spel. Och sen ja, det här för med paniken att liksom, nej, vi har inte pratat någonting om mekaniken direkt. Att, det här ja, det att, man, ska, det. att man ska trycka in sina alltså, koder på, med hjälp av styrkorset för att få ner hjälp då med liv eller defensförsvarsgrejer eller offensiva grejer. Och det är bara det är ju en sån... Det inte bara att trycka på en knapp utan Nej. du får upp en sån här knappkombo alla Street Fighter. Mm. Så du ska lyckas trycka in för att om någon skulle dö så kan du reviva dem så att de skickar och ner då. Så det är inte bara, det är inte bara sikt och skjuta, utan kan, det här som man kallar in och kallar för armaments, så det måste man använda flitigt. Ja, och rätt tillfällen, för det tar en stund innan de kommer ner till planeten. Och det är väldigt, det är sånt taktiskt moment om det gäller verkligen ha kommunikation med varandra. Alltså man... Och placera rätt så att ingen får skiten i huvudet och sånt där. Ja, alltså, det, ja. det, här, det, det här är det absolut roligaste, det när du kallar in de här då dina extra vapen eller torrets eller om du skulle någon skulle död så du kalla in en ny person eller skicka ner en gammal så riktig alla, alla som har köpt mech warrior på stå ju sputer i byxan av den där <laughs> Så är det, kommer den ner som en podd eh, rätt när eh, då på jorden och står råkar du då stå under den så då bara squish då dör du eh, det det inte Ja, det, det beror på äh, läget men äh, det har varit några sessioner man har spelat att äh, man är då ska aktivera en beacon då för att äh, kalla in ett skepp så man kan komma därifrån, ta sig därifrån äh, det är väl en och en halv minut man har på sig då och så kommer där våg efter våg av aliens då och så dör en och så dör två så det, står du står där själv kvar äh, kallar du in äh, dina kompisar så att de kommer in och när de kommer in så drar de rätt i huvudet på dig själv. Så ja, dina kompisar kom in men du fick en podd i huvudet så du är död själv. Det har ju hänt väldigt många gånger man har fått en podd i huvudet för att man inte har varit uppmärksam. Jag skrattar varje gång. <laughs> ja, det... Det, det, det, finns, det har varit med om många oförglömliga ögonblick efter spelet faktiskt. som man har bara skrattat och skrikit rakt ut på varandra. Det är så hysteriskt roligt. Och, och, och, och, och jag vill bara påpeka att ja. introlåten är, eller låten så går också när man... Det så, är en låt i hela spelet. Ah, jag älskar den. Jag har den som ringsignal just nu. Ja, <laughs> ah, den är fruktansvärt bra. Ja, <laughs> ah, jag tycker den är bra. Pumping. Ja. Sen nu artstylen här. Äh, äh, cartoony artstyle. Alltså, det funkar så jättebra. Och ja, den är detaljerad den, den, med det här med fotstegen som syns i, i sanden och äh, sånt där. Jag tycker det är jävligt äh, snygga detaljer. Ja. Äh, den där jag... Skulle jag säga att de har lagt in det att man kan ändra färg på uh, sin rustning så att man lättare kan särskilja uh, vem som är vem. Även om du har din, ditt namn upphoppande för uh, din gubbe så hade du gärna haft uh, så att inte alla springer som ut i gula. Som i och för sig alltid är alltid olika färg beroende på vilken spelare man är i ordningen. Ja. ja, Alltså, hell det kostar inte mycket köp det. Men som sagt, den enda negativa med hellarvis, alltså är spännande. Har du inga kompisar att spela med? Det, även om du kan spela med andra online. Alltså, det, det, det, är, det är aktiv. Inte matchmaking är det väl? Nej, alltså men... du väljer själv om du vill. Var du ska hoppa in. Det är en sån här lista då. Med aktiva De flesta kör, kör ju med open öppet. Ja. Liksom, upp, så att man bara kan hoppa in och joina. Av den anledningen att uppdrag över. Det är den typen av rank... spel. Alltså man kan inte köra det själv. I alla fall inte senare uppdrag. Upp till rank 4 går jag själv. Därefter kan du fet glömma att spela själv. Du kommer att bli uppätad, bokstavligt talat, på några sekunder. Är, för det, varje level så introduceras Ny, ny fiende eh, Soldat Eller eh, monster vad man vill kalla det. Och de blir fler också Och då, Det är inte bara det att det kommer en ny variant de blir, Det kommer mer av dem hela tiden De blir mer aggressiva Upp, Det är fler uppdrag mm. Alltid ja. på varje karta De mer du Som ska är göra. Mer, ofta är mer avancerade Hela tiden eller, minst, Det är så att man måste göra samma sak Och du måste göra de här grejerna för att då kunna kalla in Din eh, transporten då. Även uh, om du misslyckas med uppdraget så du måste du måste aktivt uh, starta ja, för uppdraget. Att. försök göra ja, det annars kommer du inte därifrån uh, Nej, som sagt har du två, tre kompisar att spela med så det är fruktansvärt roligt och jag ser uh, fram emot uh, Magica 2 när det kommer för det är samma grundkoncept uh, fast där är det fyra stycken uh, så här små mag magik och tomta som uh, med friendly fire och ja, det är nej, ser fram emot det också men som sagt Helldivers, det, det är så fruktansvärt bra. Det är så enkelt, simpel mekanik. Och det funkar. Det är ultimata k skulle jag säga. Jag håller med. Eh, sen en eh, liten grej innan vi eh, slutar här. Eh, ett annat spel som jag och Linus har börjat spela igen. Eh, GTA. Nu har de ju släppt eh, heists till eh, GTA. Eh, bara sådär ett och ett halvt år senare. Om inte två Uh, jag vet inte vad du säger linnus Men uh, jag tycker de är fruktansvärt underhållande Ja det är det uh, Det är detta man har haft från början uh, När man såg då i Singaple Man planerade alla grejer Man fick ut att en bil Man skulle ställa ut det på vissa ställen uh, Massa sådana små planeringar Och sen då den här hejsten i slutet Men uh, vem gud förbjuda att försöka spela De första två tre dagarna det gick inte, alltså that, that server overload. Ja, alltså när, när Heist släpptes så då kunde man ju helt glömma spela online. Oavsett om man skulle spela Heist eller inte vad man än skulle göra. Det var, men det var ju lite förväntat också. Ja, absolut. Det, jag säger ingenting om det. Jag, jag förväntar mig att det skulle haverera fruktansvärt. Lite som det havererade när de släppte GTA Online någon månad efter GTA släpptes. Vi får gå tillbaka till det igen, men det, det jag tror fan att det var, det var, synd att, att det var synd att Bungie lyckades så bra med Destiny med sina serveroverflow så att de hanterade så bra. Ja det är väl ändå. Att då har, då har, då har man höjt ribban så högt så man vill alltid besviken trots att man vet att det kommer krascha nu. Ja, det, alltså, Tyvärr. Jag, det, jag det var, är extremt <laughs> förvånad över, alltså, med för att Destiny funkade det från dagen, klockan, det var inga som helst problem resten. Och det, nej men sen, sen har ju GTA lite mer spel än ja dessutom, det är klart att det har det det är klart att ha det, har det. Och, eh, så att eh, men det, nej, som sagt jag bara bara påpekar det var, var inte tråkigt att man inte ribba här här, här här tycker man standarden ska vara idag liksom att alltså, det ska inte bli fel nej, alltså, man kan ju nästan alltså som konsument för, Alltså kräva att det ska fungera. Det är bara att kolla. Ja, det är för man betalar ju för någonting. Ja, då, det, det är, liksom, då är det klart man blir sur efteråt oavsett. Vi kollar Master Shift. Man tänker ju inte logiskt när man har lagt ut pengar på någonting typ. Nej, jag men... man blir bara sur. Nej, men alltså, Master Shift Collection eh, som fortfarande inte fungerar 100%. Vi hade Drive Club som eh, var allt annat än fungerande och det funkar ju nu. Och sen hade vi Battlefield eh, 4. Eh, nu vet jag att. Uh, hardline som kom nu där i veckan uh, har faktiskt fungerat, hyfsat för vår Origin. Uh, än så länge nu kanske man ska jingsa detta. Men, uh, ja, men jag tycker faktiskt ändå att man kan kräva viss form av stabilitet då uh, För att man har betalt pengar för det. Och speciellt när man ser sådana företag som Microsoft och Halo, då de vet ju hur många maskiner du har sålt av Xbox One. Och då vet ju hur pass stor titel Halo är. Så ja, där tycker jag inte det är okej okay att Halo och Maschif har ha så mycket stöd som den har haft. Men, men som sagt alltså det, det är tyvärr så är det någonting vi äh, får vänja oss vid. Äh, så blir man bara positivt överraskad när det fungerar alla Destiny. Men äh, nej, get GTA Heist det är fruktansvärt roligt. Dock är det lite tråkigt att första, den här introheisen, då för att förklara mekaniken i allting var bara för två spelare. Och där satt vi i tre stycken, och så jag fick sitta och göra lite annat under timmes vad Och sen då att eh, det bara är fyra sp eh, spelare då på eh, de andra heisen som kommer där efter. Det väl känns lite mer logiskt. Eh, men men det... man måste ha gjort introhe för att kunna medverka någon annan heist. Var inte så? Är det här ser nu? Jag tror inte det. Uh, för den är ju separat. För den ingår ju inte i de här bonuserna heller. Utan, uh, I och med att det bara är ett och grej. För du får ju inte så mycket av den här interaktionen. heller. Eller var det heller. man kan bara starta andra heis om, om man har gjort, du, startat du, den första? Ja, du måste ha gjort prologen för att kunna starta övriga för att du får ju kont kontinuerligt då samtal från Lester att uh, få en ny heist hela tiden då. Av de fem stycken som finns där. Men det tråkiga är att är du inte fyra stycken. Då blir du beroende av att ha med en sån här random snubbe från internet. Och vi såg ju hur bra det gick. <här> <här> <här> <här> vi var inte närmare på det. Men det gick ju alltid annat än bra. Men när man fyra stycken så är det alltså fruktansvärt underhållande. Uh, nu vet jag inte om Roger har testat Eller kommer han att testa det Jag vet du vad du tycker om GTA vlog. Alltså, Jag gillar ju vanliga Alltså GTA är single play. Uh, jag har inte kört jättemycket Online för att kunna Säga så mycket om det Jag har hört bara positivt om heisten just Men annars så har jag inte Gjort så mycket Eller jag, mm. nej det har Jag har spelat golf och tennis har jag gjort. Du har spelat golf och tennis ja, ja. vad? Golf och tennis? Ja, man kan göra det online. ja. ja du menar så, ja. ja. ja jag, jag visste, jag det minns, jag, jag satt och gjorde något, jag vet inte om jag satt och spelade GTA eller något annat när du, Linus och Ubudaki, spelade golfrunda i GTA online. Ja, <laughs> precis. Ni hade väl ett underhållande ja, kan jag tänka mig. Ja, ja, alltså det är ju all, det är allt annat än välgjorden sports. Sport. Ja, men det är det som är lite charmen med det. <laughs> är, de, de, de fungerar i sina där basic-koncept, men det, det är ju inte taggås pga Tour, golf. Nej, just att spela tennis, det är ju knappast virtual tennis liksom. Nej, men det kan man inte förvänta sig heller. Men alltså, det är ju, det finns ju så otroligt mycket att göra ja. Jag tror fan första Burtio Tennis är snyggare till och med. Ja, det är, det är inte ärligt. vackert det. Inte. Men det är lite kul att, att, att roa sig. Men jag, sätter man sig in riktigt i, i det så tror jag det kan vara skitkul att köra online. Det, om man har ett riktigt ett crew liksom, som glider ja. runt och gör grejer. Super Tennis är Super Nintendo är snyggare. Ja. Tyvärr så <laughs> känner jag inte riktigt att jag bara tar tiden till att göra det. Det finns så mycket annat som jag ska spela så. Det är, alltså det är också för att den första heisten nu gjorde vi heist nummer två igår och den tog ju ändå någon timme. Jag tror nästan tog två timmar. Och den heisten vi har gjort heist nummer tre också och den, den tog ju ja, nästan tre timmar. Och då laddade vi inte runt en massa, vi hade inte massa server och sånt utan det tar ju en stund att göra dem. För att är, du har ju fem, sex grejer du ska i, du ska i planeringen göra innan, och, innan du gör den i hela hejsten så det, det är ju tidskrävande visst är det men det är fruktansvärt roligt. För om man gillar man delen då i från single spel som jag tyckte var alldeles för få av så kommer man ju älska heist online om man är för jag kommer eh, allting analogt liksom som man kan vänta sig i ja det är ju typ liksom. för, all, för allting. Det är inte bara det att du startar ett jobb och sen får någon text och sen går du från utan det är ju renodlad catsins det allting. Och Lester visar sin, äh, ännu en gång hur pass creepy han är. Äh, för jag som inte känner till det, så det är det han äh, som hjälper dem med heisten i singleplay och lite andra grejer. Han är, han är lite, en liten creepy karaktär, om vi ska vara snälla. Men äh, jag, jag älskar det. Jag hoppas att de lägger till mer heist framöver för att, som sagt, nu är det bara fem stycken. Äh, även om man kan spela om dem så men äh, där kommer säkert fler. Det är ju Rockstar. Det är fem år innan vi får nästa GTA ändå. Men jag vet inte om det är någonting mer som jag spelat på senare tid som ni vill ta upp. Jag vet inte vad Raga spelat på senare tid förutom då där vi redan har diskuterat. Ja I Volvo har jag spelat en del. Eller ganska mycket. Um, det är väl det. Annars har jag... Jag har jag, börjat köra lite Gå, igenom, gå tillbaka och spela lite gamla spel när jag inte recenserar. Jag, har gått, jag håller på att spela Skyward Sword till Wii. Och lite sådana gamla PlayStation 1-klassiker på Min Vita och Smash Bros en hel del spelar jag på min 3DS. det är sådana grejer. Lite smått och gott. Vi har plockat upp Mario Party. Nej, jag ska ha en jag ska hem till Breking nu under påsken och då har vi då har vi samlat ett gäng. Vi har gjort ett Facebook event så vi ska ha en hel två dagar där med bara Mario Party turnering. Men med helt random okänt folk. Nej, nej, nej, det är mina mina närmsta vänner i Karlsson. Men vi har gjort ett event bara för att vi ska kunna hålla reda på våra... ja. ja, det är det är kul här mm. vad du tycker om att jag Ifall det är samma gamla eller de har gjort något nytt på det. För en Mario Party ändå, det är ju... Det, det, är det handlar inte så mycket om just vad det är, alltså innehållet i det, det spelet. Det är mer bara att man ska jävlas med varandra och ha roligt, tycker jag. Ja, det är lite som Mario Party. Alltså, om inte man med varandra, och jävla spelen med en del i alla fall. Ja, precis. <laughs> så att det, man, man ska ju inte alltså, ja, synna alltså... det spelet i sömmarna direkt. Man vet nej, nej. man kommer, man leder liksom med... Alla står på en stjärna. Så när det är i slutet så kommer en jäkla att hamna på Toad bara WANNA BUY A STAR? <laughs> man liksom, så, har man till, så har inte den personen bara tillräckligt med pengar typ fem av tjugo mynt. Okej, you can have it anyway! Liksom. <laughs> <laughs> bah, fan, det var ju random. Tack för den! Jag har gått förbi er fem gånger nu. <laughs> ja. ja, det är så roligt. Det, är, man, man, det är hatet. Man känner för man det spelet. Det, det kan man inte känna någon annanstans. Ja, men det det, är alltså, det <hör> finns ju typ då det där liksom, man får... Och det är så, Partyspelen där är uppdelade också det är, bara där, det är inte bara där alla mot alla, så kommer det här två mot två och sen tre mot en grejerna också. <laughs> <laughs> så. Ja, jag, ska, jag, jag ska ge er rapport nästa podcast vad, vad jag tyckte om det. Mm. Ja, det, det, är alltså, det enda andra jag har kört är Dragon Ball Xenoverse. Ja, det är lite udda spelet. Ja, det, det är nischade. Jag har fortfarande förstått vad det går ut på. Är... Fightingspel Slash attempt at doing någon slags MMO av det. <laughs> Okej. Okay. Men alltså är det. Alltså fighting-spel, alltså snackar vi du väljer banana och karaktär som i Street Fighter. Eller det... Man kan göra det, men tanken är att man ska använda sina egna som så man, så man utvecklar lite som man själv vill. Men då, det alltså är man alltså, även om, om man vill få ut maxpotential så finns det bara en tre, max fyra sätt att bygga sin karaktär på så att okay. det är. Det är tråkigt. Men är det storyläge eller är det är bara ren stage fight? Det finns, det right? finns ett storyläge. Okay. Och jag tror att det är mer part av alla... I alla fall på yabanska, så är det... Det är som vanligt när när Namco när, när, när de gör ut Dragon ball spelar Det är samma skådespelare. De, de, de skriver in alla skådespelare från, från Armen, liksom. Ja, men det är ju helt... Då... Är som, är som, som, som får spela om samma dialog för typ 30 <laughs> Ju jo, jo, men det är ju det är ändå ändå att känna en att du får dem att och det tror jag de inte att och det här är en helt ny historia det, liksom, det, det är liksom lite mer det känns lite så här, lite what if det är, saker läggs sig i liksom huvudhandling och ändrar om historien och sånt där. Ah, okay. intressant koncept ja, de är väldigt populära bland dem alltså hardcore de som verkligen älskar den serien och sådär de är väldigt populära de spelar med dem alltså, de är lite, jag ska säga att Dragon Ball Spelen i säger rätt, särskilt sen de började med Dragon Ball Budokai på Playstation 2, de har ändå lite obskyra fighting-spel ändå. Liksom det är inte så många som ser dem och de, de som kör dem, det är ofta att det här är bra grejer. Ja. Men de har ju sålt fruktansvärt mycket också. Jag vet att, C jag typ, jag vet att Budokai och särskilt Budokai 3 är så högt, Budokai 3 är så jädra högt rankat för folk som spelar fighting -spel. Även om jag tillhör dem som tycker om en annan utskjutning av Budokai som heter Budokai Tenkaichi som inte är liksom så sidescroller fighting utan det är så här open, så här, open world, eller, inte open world man ska säga, free roam fighting över en hel jävla, helt tredimensionellt. Okej, okay, okej, okay, nu förstår jag. Och det är... de, de två spelarna Budokai Tenkaichi 2, särskilt Budokai Tenkaichi 3 är något av det bästa i fightingvägen någonsin har kört. Okej, okay. jag vet att när man kollar försäljning så får nu så jag kom in på, det släpptes väl för två veckor så sånt, men om man kollar det, Englands försäljningssiffror, de senaste siffrorna, så för att Cineverse uh, låg i alla fall på topp sju. Så det är sålt fruktansvärt mycket. Jag tycker att um. det är, lite, liksom, är rätt undermål. Nu körde inte jag ett spel som kom tidigare heter Battle of Sea, men jag antar att det är, det är deras försök att göra det som jag kallar, som heter Budokajten Kaiji, fast mindre komplicerat. Okay. Det, är liksom, det, finns, det är liksom bara, det typ man använder fyra Fem knappar kan inte kombinera ihop i Budokai Tenkaichi och så, så var man ju typ, man tvungen att använda ett tjugotal olika knappkombinationer kände man sig, och, och stringa ihop kombos var ju liksom Alla, lite som den här telefonkatalogen och sånt Lite av teckenhållet då känns det som. Det är inte riktigt tecken, det var, en, det var mycket mer free flow, att det var mycket lättare att få ihop grejer ändå. Det är det, det, för att det kändes väldigt. Det här är hysteriskt Det här är liksom Dragon Ball hysteri på hög nivå. Liksom det, är, det är energy blast och det är <laughs> så, så berg, berg rasar ihop och <laughs> hela, det, det finns, sånt finns inte mer längre i Xenoverse Det där med att man slår och så flyger de igenom ett berg och så bara rasar allting ihop det är inte mer. Tråkigt nog. Ja, det lite lite mer är, tråkigt? Det är sånt det är så att det är, det är he, bra, med hjärtat försök. Liksom, Skakig, ...skakigt online-läge med dåliga uppkopplingar som liksom... <laughs> men sådär, eh, Tyvärr, snö. det är välhjärtat försök, men... Kör, välj... vill, jag ha, vill jag ha det där Free Roam-fighting-spelet, vill jag ha... ...det de gjorde med typ, Raging Blast 1 och 2, som var, efter, som, var som var uppföljare till Budokai det Så vill jag ha ett Dragon Ball-spel. <laughs> så, end rant. Men om vi blickar framåt nu till var vi kommer att spela den tiden innan nästa podcast, för nu blir det ju påskuppehåll och sånt. Så nästa vecka släpps ju Bloodborne, som jag vet att råga är fruktansvärt taggad på. Mm, det, jag har ju försökt övertyga er om Dark Souls-grejer, men det funkar inte så bra. Men, Dark Souls, äh, nej det... Men vi inte, vänta var det inte nu det här, vi trodde att Dark Souls 2 remaster skulle komma innan, eller vad fan var det? Ja, den <laughs> kommer efter. Däremot så har den bytt datum, så att den kommer en vecka tidigare än vad det skulle kommit. Det är också men det är, det är fortfarande efter Bloodborne. Mm. Ja, det sen, är... Äh, alltså jag ska låta det vara osagt, jag har, har jag, jag har inte spelat Dark Souls, något utav men alltså... Så jag, jag, jag dömer inte någonting innan jag spelat men det jag har sett av gameplay liksom jag har sett andra spel och tycker att det här ser inte kul ut ärligt talat. Äh, det, är ju, det, det är det inte jag kan säga. Det är, ju, det är väl ungefär som din Dragon Ball-grej, David, kanske. Man måste väl... Ja, det är, det är ju nischade, ja. nischade spel, det bara två. Ja, säga. det är det. Man kan, som sagt, jag har chattat tjatat om detta de här gånger som helst i podden, men man måste veta vad man ger sig in på när man spelar det. är helt enkelt. Absolut, jag, jag, det ser jag ut som att man vet vad man kommer få, det ser inte så kul ut. Nej. Det inte, och det är inte bara så att jag bara har liksom bara tittat fem minuter, det här är skit. Jag har verkligen försökt, jag har verkligen tittat folk liksom noggrant spela det. Och det, jag tycker fortfarande det, det ser inte kul ut, helt enkelt. Nej, Nej det är, som sagt, det är ju, från person till person. Är... Ja, jag hade också jättemycket, alltså så, jag tyckte inte alls så roligt ut förrän jag bestämde mig för att köpa det och, och ge mig liksom alltså jag mig verkligen 100 in i det. det är som Monster Hunter ungefär på den alltså man måste verkligen ge sig alltså sätta sig äh, in i det. Fruktansvärt då jag på att spela Monster Hunter, men jag tänker köpa en nintendo konsol bara för att spela Monster Hunter du det... Nej Capcom måste släppa det utanför Nintendo. Jag tror jag. Fan. Men äh, Bladborg. Äh... <laughs> Förhoppningsvis så får du spela det imorgon. Ja, jag, jag är skitpepp. Fy fan vad pepp jag är på det <laughs> Släpps ju nu den 24: Hur blir det va? 25. Nej. 25 i Europa, ja. 25 i Unistad. Två dagar senare så trillar ut en annan remaster nu. Eller ja, portning skulle jag säga. Som jag och Linus är rätt peppade på. Bollens två med allt tre... Alla 300 000 DLC-paket. Har jag, jag har inte kört något Borderlands bäcken 1 eller två, men jag... Jag, jag, ja, det, jag ville så gärna. Ja, det här jag <laughs> alltså, I, I, I, I want to. Det, jag vill. Ettan spelar jag ju, ett, igenom hela eh, själv. Och tvåan kommer jag väl halvvägs eh, själv innan jag tröttnade, men eh, nu är vi i alla fall, förhoppningsvis i alla fall tre stycken som spelar igenom det. Och det alltså, det är fruktansvärt... Alltså, Roligt, det är hur man är riktigt over the top och det är snyggt. Och... Ja, det ska bli faktiskt just att komma tillbaka till det. Jag har inte, jag jag inte klart tvåan så att det ska bli kul att spela igenom det. Mm. Ja, det vad är det mer som kommer innan? Nej, ja, så är det inte mycket mer som kommer innan påsk. Det som är närmast, som är på väg det är ju Witcher. Men det är ju som sagt en och en halv månad. Det har sagt någonting jag glömmer nu, precis som jag glömde jag det i förra podcasten. Uh, någon jävla blackout jag hade. Uh, vad här vi mer? 31 mars, kommer så sån här hat-indispel. Det <laughs> markas som jag är ganska pepp på. Så, vilket då? Uh, Thomas was uh, forever alone. <laughs> Thomas 2 <two>, was still alone. <laughs> Thomas 3, forever alone. Uh, nej men vad fan, det var ju axiom words. Det... Ja, ja, så var det ja. Alltså jag inte Av de uh, indiespelen som kommer nu i den här Springfield så kan jag inte påstå att Axiomers eller Jamestown är uh, någonting för mig. Det är inte min typ av genre. Men uh, jag kan ju lätt säga att det kan vara ett intressant spel. Däremot så är det sista spelet, eller, nej, sista spelet i den här uh, uh, driven de har så är det ju Bastion. Och det kommer jag ju sitta där dag ett och spela om. För det är Sista, det är väl Shovel Knight va? Ja, Shovel Knight kommer sist uh, Så det är precis innan Shovel Knight. Och um, Nej, alltså har ni inte spelat Bastion så det finns ingen ursäkt att inte spela det. det jag vet att Roger då har spelat också på 300 olika plattformar. <laughs> ja, det är lika bra varje gång. Ja, ja, alltså det är fruktansvärt bra spel. Det är ju samma utvecklare. Man kan ju säga att Transista var en spirituell efterföljare till Bastion. Även uh, om det, de skiljer sig rätt mycket Så är det väldigt mycket som var likt också vilket var bäst? Uh, jag skulle säga Bastian uh, Bara på grund av uh, Miljöerna Och uh, ber Berättare var lite mer uh, aktiv där Och bättre Men uh, bara två är fruktansvärt bra uh, Så det, det är någonting ni måste plocka upp uh, Det kommer inte kosta så jättemycket heller och har ni PS Plus så får ni rabatt såklart. Men äh, nästa gång vi hörs så borde det vara efter påsk då. Äh, för nu, påsken kommer ju tidigt i år. Och Roger skulle hem till släkt och vänner. Och, ja. Äh, försöka inte äh, styckmörda folk efter att ha spelat äh, Majapati. Jag ska försöka inte slå någon. Det är det som är vårt mål. Jag ska försöka inte slå ja. någon, ja. <laughs> Okej. Okay. Mm. Äh, Ja, Linus kommer fortfarande ta hand om Borderlands och köra igenom det. Jag kommer inför, att försöka skaffa mig Ori and the Blind Forest med, för det ska jag vilja spela igenom. Så det kanske jag kan prata jag vill, lite om. Jag vill inte ha en Xbox One, det skulle... Åh fan vad vill svara det. Mm. Uh, som sagt, det är ju Microsoft som publicerar det, så att det kommer ju aldrig någon annanstans än förutom då på PC och Xbox One. Men det ska jag kunna kanske prata lite om nästa gång också. Sen har vi Bloodborne att snacka om nästa gång, såklart. Ja. Yeah eh även att ta recensioner upp annars men vi kommer ju diskutera det i podcasten oavsett vilket. Ja. Det, det finns alltid det finns alltid mer att diskutera även om man har skrivit en recension. Jo, det är sp eh, spe att, speciellt det... i det, i, det, i, såna, i den genren av spel kan säga mycket ja. mystik. Fast då ska man helst vara dessutom, det är nästan så här en liten spoilercast man behöver då. Man ska gå, ja. gå igenom liksom vad man har upplevt och så där. Det är mycket mystik och sånt som man kan tolka. Ja, men det är väl nästan någonting vi kan kolla på framöver och göra en sån här spin-off då till podcasten med spoilercast. Ja, det är ju äh, som, som sagt om... Ja, exakt. Kanske inte just Bloodborne, då jag vet inte. Ni kommer säkert att spela Nej, men ähm, har någon... Äh, man kan ha någon spoilercast då, alltså, så specialavsnitt. Ja. Alltså bara för, då för, för att särskilja det. Så att helt plötsligt bara sitter folk och lyssnar på det så går de och kokar kaffe och kommer tillbaka och fortsätter lyssna på podcasten. Sitter man och spoilar till spel utan de har varit mer om att de har gått över till spoilers. Om det är någon som så. lyssnar. Ja, vad deprimerat det blir <laughs> nej men det är kanske är bättre att ha det som, som en separat game skulle jag tro eh, ja. vi ser den om, för då kan man ha ett helt avsnitt bara till det spelet och, eh, då är och med att det är spoiler bara prata helt fritt och inte börja bry sig om eh, spoilers ja. men eh, om vi ska avsluta här och sen får vi se men då är det efter påsk när alla har eh, druckit upp sin påskmust och upp alla, letat upp alla påskäggen glad påsk då eller? Det, ja, det kan vi ju säga redan nu. Mm. Ähm. Happy Easter. <laughs> Glad <Mr>. midsommar. <laughs> ja, det, det, avsnitt kommer i alla fall mellan påsk och midsommar. Så kan vi väl uttrycka det. Ja, nu lovar vi inte för mycket. Det kommer någon gång, säger vi. Ja, men det är väl ändå inte lov. Ja, man, man vet aldrig med oss. Det, det, men som sagt, jag, jag hade spelat, gärna spelat in varje vecka om jag hade kunnat. Så. Men det är ju vad folk kan och inte kan. Ja, ja precis. Ja. Men vi, vi ska försöka hålla det någonstans mer regelbundet, men som sagt familj och allting som eh, ligger där. Så. Yeah. Sluta vara lat. <laughs> Nej, ja, okej okay då. Det eh, ska sluta. Sen bostar det på hur mycket spel som kommer också så man eh, får prioritera ju prioriter göra lite prioritering också på att eh, spela igenom. Eh, men om vi eh, tar runda av här så... Eh, Hörs vi i nästa podcast när det nu blir innan juli i alla fall. Har du varit så länge då Det kan vi väl bli enas om. Hej! <laughs> ja. Hej! Hey.